the emperor. Jason. Jason. Jason. Jason! almost a <gibli> right that my game is paces incredible. Bomdackelacker. Hej, välkomna till avsnitt nummer 68. Jag heter fortsatte Johan. Jag heter fortsatte ni. Jag heter fortsätta manus. Och det är hela triklövare som ska lösa docker Eh, trykt og godt gjennom juleepisoden det, det kan da være dag 22. Yes. 22 desember, rett før jul Så lille, lille juleavten Og nå i studio, eh, så er det jo eh, det er julelys, jule tre, gaver Det er til og med noen sånn religiøst eh, staker Legg vag meg her, Magnus <laughs> Ja, den, det er jo ikke så mye lov si, men det er sånn stake fra jødisk Han Hanekka-stake, kanskje? Jeg vet ikke. Men vi fant på det. De jødene kaller det for en minora. Minora, Maria. ja. En syvarm og lysestake. Ja. Men jeg tror ikke, altså jeg, jeg, jeg tviler på når jeg eller foreldrene mine kjøpte den, at vi tenkte at det var noe jødisk. Det ser jo bare fint ut. Ja, sånn ja for det har jo den ekte jødiske utformingen på ja, så sånn, syv var det där stackar ja. som jag mer den trikantformen som man ser på den 11 Eller väl Ja, ja för den som står där, den har ju sån böj Det er ju det som är den klassiska för jödisk jød jultid. <laughs> så jag satt med. Jag satt på Korsås. Ja, schysst julstämmig. Ja. ja. Altså, vi sitter ju hemma hos mig på Stockholm. Eh, och med med har fått ett juligt träd i vårt Mm. Men da, prøv å gjøre, gjøre det litt koselig Og nå har vi jo juleferie alle sammen, kanskje mm. En dag igjen på jobbet Ja Ok da, så då kanskje vi er her hele natten Jeg sa ikke jeg skulle jobbe dagen, jeg sa jeg skulle jobbe på jobb Som jeg kan kose oss med Ja, men det er bra Du kan ju ta en sånn hjemmekontor med, med G-I I stedet for H-I Altså, du gjemmer deg, ikke at du er hjemme Ja, det hender at jeg gjør veldig viktige ting hjemme Det, det kan skje Ja men, skal vi begynne på jul, eller skal vi begynne på spill? Uh, vi, kan, vi kan, hvis det er greit å starte med litt oppvask, eller vask, ja. julvask. Men vi må ha litt julvask, <laughs> julvask ja. Det er en julvask, ja. Ok, du finner frem kluter og presser <laughs> Ja, nå har vi vaskegolvet. Nei, da har vi ikke, det gjør vi nå. Nå skal vi vaskegolvet. Ja. Uh, oppvask for Karina uh, faktisk. Min samme ord, kom med litt sånn... Uh, uh, Skarp kritikk? Nei, det var ikke så galt Innspill oh, Jeg holder meg fast deg altså. Innspill, Fordi jeg visste hun Vår hjemmeside ja. Som er på WordPress Jeg kan ikke hele adressen fordi den er lang Men hvis du søker Supertech og WordPress Så finner du vår hjemmeside Hvor jeg sa at hun Denne siden eksisterer egentlig bare for å Kunne distribuere lydfilene Og eller lille gif Eller grafikkfilen som følger med podcastern. Men jo kult, da. det är en är kul Det är ju altså det är ju alltså det en helt grejen men var var goda event som dette for noen siden, ja, har varit efter några sedan dess. Ja. har shit nädran så mycket eh uh, nej. Så så du hur får hade du den kan vi kan ge en lite mer liv lite mer innehåll. Är ja, det gå annorlunda så lite mer livigt. Ja. Det och ju anta lite mer levande. Hur föreslog att alla spel som jag eh annars og snakke om at vi gir en rangering på, eh, på hjemmesiden. Så blir det litt sånn, en eh, database nesten over alt vi har spilt, og hva vi syns da. Og da er det jo eh, spørsmålet om det skal være at hun forestår stjerner, 1-5 stjerner. Dette er min type oppvanskelse. <laughs> hun forestår også at eh, vi spiller, og sier, det nevnes også eh, hvor lang tid vi brukte på det, hvem eh, som spilte det. Uh, når har det vært spilt dette, dette er data da uh, Som jeg må fide inn Algoritmen bør gjøre Altså mer arbeid Det er jo det, er jo det du ikke liker <laughs> ja, det er sant Men det gjør det jo uh, kan si, Søkbart ja. at, at alt det vi har spilt da, At det blir systematisert Katalogkategorisert ka Men jeg spiller jo ofte tre timer en mandag ja. Og så spiller jeg to timer og to måneder senere Ja så om vi klarer å telle timer, det vet jeg ikke. Står det ikke i, uh, i appen eller i uh, selve konsorren? Jo, hvis han konsolen. kan gi det til meg, så skal jeg putte det ut. Mm -hmm. Men jeg tror ikke jeg klarer å holde styr på dette. Altså. Nei, folk må si at vi må ting hen, så kan vi, vi göra. det. Ja. det så foreslår att at vi kunne legge ut spill hvis vi skulle selge det. Spill som er spilt, så sier jeg at ja, hvis jeg, jeg har spilt ferdigt spill, selger det. Ja, men du trenger ikke med det, så legger ut for salg på den siden. For våre lyttere er kanskje sånn, ja, de er ferdige med det. Da er det direkte til våre lyttere, de kommer oss. Så fint, men da må vi finne noen sånn linker til siden vår også. Så får vi dobbelt reklame. Ja, det kan vi ja, gjøre. Vi må jo på Finn hvis vi faktisk skal selge det. det, det jeg, føler, jeg føler en, en trygghet det, at vi ikke bare selger de på oss. Ja. ja, eller hvor mange folk er det som er inne på vårt? Ja, det har jeg problemet for... Det er ikke trafikk inn på den Nej Men hun, hun sier at hvis vi gjør dette så får vi mye mer trafikk Og plutselig er alle inne på vår siden og kjører med oh, spill altså. det er sånn Men uh, hun sier også at konsoler og annet utstyr med stresser jo med det For noen måneder siden Vi selger konsoler og utstyr Men uh, ja, det er et forslag fra Carina Hva det, tenker dere? Jeg synes det er et veldig, veldig bra innspill Fra Carina hur har du ju en sett på vår skaldekvadr. Alltså när mig har skrivit typ lange avhandlingar om ditt modatten. Nej, för det vill jag få lite mer av när man ska ha skaldekvadr. Ja. Man har väl kanske to, eller tre. Men har tre styck. Har om säl en om SSX dagens spelexpo. Jag stämmer inte hade du en egen. Om. Men men det är det Magnus du glad skriver du. Du kan du gör Har du et, et, et, liksom har en idé et eller annat? Du kan skriva om vad som helst. Så lenge vi spiller alt det her, tror jeg Men det kan være fotballspill Ja Ja, jeg kan sikkert uh, skrive noe Det Du må egentlig Jeg, jeg er liksom et esel uh, du, må, du må gi meg ikke spark bak så, så kommer det i gang Jeg trodde du skulle si at vi var sta, men, uh. Ja, litt sta Litt sta Dette er 2024 Vi er esel og gullrødder mm. Ja Ja ja, for positiv för positivt vars En, en piske eller gulrod, det är ja, gulrod, ja. ja, mm. lite pisking. Men sån altså, fiskestång med gulrod föran, exempelvis om jag går. Ja. det fick dig lik? Nej. Jag går där. Ja, film. Är det röschen där när han har aldrig uh, guldon. Ja, lugn. Okej. Och får vi din med? Eh okej, ursäkta, det var påsk, jul påsk och Det är snarare metaforiskt, skulle dricka honom. Men och jag vill sitta in. Men men kommer det senare och uh, nämna eh ett det spelar. Vi Fantasio metafor. Eh uh, okej, okay, men kommer nämna ett av årets stora spel i alla fall. Alltså det navnet stinker såna att jag kommer aldrig ett tag det spelet. Ja, ja, ja, ja. Jeg skjønner ikke, men... Uh, Sånne titler, det styrer i grunn av. Metafor, komme tilbake i det i hvert fall, det var en frampek, jo ikke? Ja. Uh... Og så esel har jo noe med julen å gjøre. Jesus, han reier jo på et esel inn i Jerusalem, i ja. folkehistorien. Han kom vel litt sent, gjorde han ikke? Ja. Det var jo påsketiden da kom frem. Ja, det tog litt tid. <laughs> ja. Esel er jo ikke så raske. <laughs> ja. <laughs> uh... Jul, det er jul, sant? Vi har faktisk, jeg bare beskriver hva vi har foran her så Vi har marsipan, eh, julekjokolade og de, eh, en eh, samling av jødekager eh, mm. Så underveis nå, så skal dere få spisa og forsyne dere av jødekagene Så kommer vi til å gi en litt sånn anmeldelse av de ulike ja. Dere, kan några godis som huska liksom, liksom "Åh, den var god" eller "Den var så okej" tänke så har man eh fyra olika sorter här då. Eh, så med det tar man liksom någon slags. Och dagen med socker på topp säger det er viktigt. Det är viktigt. Och ändgejdegage. Ja, jag är god att säga att eh det är jävligare med socker. Och i alla fall det kallades för jöddigage. Nej. <laughs> er det sant? <laughs> <laughs> men, altså, Magnus, du sa før vi startet oppdaget at du var en jødekake-ekspert Nei, jeg vet ikke om jeg vil si at jeg er ekspert, men jeg er en jødekake-entusiast en Jeg er veldig fan av jødekake ja. Og hvis uh, de selger, på, på kantinen i universitetet, så av og til så selger de jødekake Og då på princip, så kjører jeg jødekake opp För det är det er så bra at man har det namnet. Jag blev cancelsen och att det fortsatte hette judegagor. Så jag hade lite lurts på varför det hette judegagor Og bland annat mm. det nå så at det heter så jeg har litt lurt på det heter Og blant annet at de, at de var järge med socker att det var en grej då. Men det är faktiskt stammar faktiskt från jødisk bakverk. Gör det det? Ja, ja från det var en sån speciell type av mm. judisk jeg kønner ikke, det er krypto-jøder. Ja. Har <laughs> de noe med, med, med krypto-kønnser? Du, du skal tro det! Men jeg, jeg leser det på Wikipedia. Ja, det er der jeg gjorde for alle min informasjon. Men de hadde vist eh, emigrert nord blant annet til Norge, da. og da tok de med seg denne jødiske bargetradisjonen. Ah. Så det er ikke bare et kødde-navn jødekarriker, det er faktisk eh, ja. Men de jeg tro faktisk i hvert fall en periode så fjernet de navnet jøde foran kaker på siste Ja. De kalte det noe annet, for det var, de ble sånn der hashtag oppstyr rundt det. Var det, det, var det da de kalte det gjærkaker kanskje, eller noe sånt? Det var noe lignende. Ja, det var noe lignende, men det var noe oppstyr faktisk med navnet. Ja. Og det er jo ekte gjennomlagte gode jødekaker. Ja. Men de, de kalte det noe helt annet. Eh, uh, skulle uh, hon ikalla det jødekaike? Mm. Inte fick lov att betala med kontanter. Kapittel, ja. <laughs> men, men, uh, bare så bara så har det, alltså inte sån i alla men de har ju sport uh, sån här kalla rabbiner eller någon religiös överhuvud jødiskt. Och de, de av alla de som sport så har de sagt at det er helt grejt och kan få jödekaike. Det är mm. ja, en god ting. Ja. ja vel le bryt dette eh, kakeren jeg oi men ja altså volten var for sinnes i selv men vill du ha en stjerne mhm ja jeg var ikke nei den så det minus 1 ikke kan er lov så hei kan noen andre komme da mhm oi så vis alle returna bit då så kan ni gå teller dette er for nå mm. Okej okay. mhm sto for att gi... jag har open mening ja, nåå gut, dette er den guleste av de. Og den var da mye sukker. Har <laughs> det knase? Det ser knase litt i i <laughs> de ja. den. Der, jeg var i et jævla sukkeropp med på denne varfor. Heit han, jeg en glemmer meg. Jeg likte den jeg gjorde, sjøl. Mhm. Jag og jeg gikk fra butikk til butikk på på jakt etter uh, vel, det som jeg trodde var jødekaker, men da ja, den har mange navn. Mm. Den det har haft flera barn. Så det de också spiste då. Ja, det är liksom Maria Josef sig fra dörr till dörr i julen. Ja. <laughs> de de det? Her Herberg, ja. det var det. Nej. Det ska Det är inte det ska det var det. Det var allt fullt. Det var tungt för göra kaka. Så det motte körba några som lignede. Ja, og så kom i den stall. Mm. Der var det plass. Der var då plats. Det var en pentare ja, rega garava inga. Men, Men du har gått fra dør til dør du også Jeg gikk fra butikk til butikk Og sett. Men det dere spiste nå Var faktisk Jødekage det kalles, På pakken står det jødekage Og det er fra Sannes bageri Sannes, det likte du, Magnus Represent Så her er det noen så har liksom tatt et standpunkt da. Nei, dette er en jødekage Ikke noe om menn og Vissvast Formen er jo litt uh, løgn. Ja, på mange stjerner, eller hvor mange kanter er det på den stjerna? Er det jo ikke noen forst... David-stjerne? Nei, nei, det er jo ikke det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er det 1, 2, 3, 4? Jag har 688. Alltså, så tänker jag, det ska det ska se ut som det ska vara. Nej, det ska vara som en kalott. Altså, ja, jag tänker formen på ja, det, den där teorierna, men namnet så bränns. Ja, ja. hatten. Ja. Så sånn, sånn kalott eller kippa såg Karlos bara. Ja. Okay. ja jeg, jeg har faktiskt en kippa hemma. Hur <laughs> var för din bromen var ehm på en klassetur till Israel. Ah. Og da kjøpte den en sånn Jeg trodde ikke du kunne må ha kjøpt sånn. så, Nei, altså den Den ble jo aldri gitt mig meg da, Men når han flyttet til USA Da ga han han til meg Så jeg kunne, kunne Få han mm. så, Men det er ikke akkurat noe jeg kan, kan bruke Så veldig mye Men du har han Til en spesielle anledninger men Jeg har han til en spesiell anledning Pleier du å bruke han når du spiser Gjør ja, det hva, <hå> <hå> ich sappe på i naturen av Agnes. Det blir <hå> Tror jeg at canceler då rundt med kipper på havet og spiser jättekarga. Ja, den da. Altså. Ja, men han har god likte han. Det var mye sukker. Ja, han var vågal litt her. Men hvorfor en så gul? Hvorfor så gul? Nei, det var noe sånn uh, billig Ikke den billige varianten heter du, Nei, ja. gurkemeie gurke ja. Men det ingen som har sagt at uh, Jødekang skal være gul nei. Nei. Så hvorfor de har de valgt den? kanske de vil skjøle seg gul? Altså, jeg synes jo at Jeg har valgt den At den skal være gul, fordi det er i stjerne Og stjerner er jo gul de Kanskje derfor Men den vanlige pleier var å være kvid da. Ja, for resten av de vi ser nå De er jo litt sånn kvid og blege. Ja, oronne. Omronne. Det står nu ramen runt julteer. Vita och bleka hornne. Ja. Och fulla socker. Det var vi. Det är då. om spel kanske. Ja, ja, vi spel. Eh, ja, fina övergång. <laughs> Väldigt uh, smynt. Ehm. Oh. Um, Jag vill inte du i kör spelt så mycket forskjellige siden sist? Nei. Men jeg har jo spilt Norge, så ikke mer snakket som meg. Ja. Og det er helpeng? Eh, uh, satisfies factory. Ja, akkurat nå så blir det også kalt uh, har sikkert sån julen nå på seg. Satisfactory. Ja, jeg trodde det liksom, at det ble kalt noe annet, at titeln hadde endret seg fordi det var jul. I hele spillet? Ja, la meg, la meg uh, sjekke min uh, Steam konto. Eller jeg tror det kanskje bare noe innbilde meg. Ja, for det er jo denne Merry Fixmas Som er ja, jule Fixmas, ja. Som er en sånn jule Arrangement som pågår Inni spillet Jeg mm. ah. tenkte kanskje det var en sånn Ikke oppfølger Men en sånn Hva kaller det, en sånn tilleggspakke ja. Nei, dette er Jeg synes juleutgaven er magisk mm. For så det er et som handler om Å Ja og ved byggeting så låser du opp eh, nye ting du kan bygge mm. og nye ting men mm. da har de spredt hjul i alle bauer og kanter av spillet akkurat i desember mm. virkelig godt på? det ja. ja det er ingen funktion de er bare for gøy ja, du, vi har jo låst opp dette kan du si utviklingstreet ja. og, og der, der kan du altså, det kan vi utvikle og forske på hjulepunter så da har ja. lagt ett gigantisk tre Julträd? Ja, snöman, snöman, stjärnor och stockar. Ja, Japan. Jule, uh, går man åt och samla julegåvor då det ger oss, vad heter det, forske og att forska och läge nya juleting. Ja. ja. Har du gjort ödekakor i spel? <laughs> det tror jag inte. <laughs> <tviler jeg> <laughs> ja, det kan kanske jag inte så ofta i spel alltså. Nej. Det det är en liten lokal grej. Ja, jag känner ja, det väldigt ja. lokalt. Kan det kommer noe fra Hu Shifox? Hun kan lage noe sånn uh, Roblox-jødekake-bakkeri uh, <laughs> Hvem? Hun er en spaserte dame som lager masse Roblox-spill Kjenner ikke ah, gode penger? Nei, hun, hun kjenner ikke så godt det altså. Nei, ikke jeg heller Men nå har ikke jeg unge barn Hun har jo lagt et, uh, jeg har ikke spilt det, Men nå har hun lagt et keisers orkestraspill Inne i Roblox I samarbeid med Bane ah. Så det synes jeg var veldig kult är nog ännu tio år. Vad har du fått med dig detta? Ja, jag ska så själv vet du. Du är hipp och. Vad är synd att Sanders. Vad säger vad säger söndern här och snackar om Roblox och sånt. har ju spelat lite Roblox. Ja. Det det är ju därför. Gör det fortsatt. Nej, For han var lite inne i den dealing världen som har utvecklat spel och genererat bucks. Ja, jag stämmer. Ja. Eida, nå er det Fortnite for alle penger. Åh, oh, ja. Så han ble gammel nok. Eller han har jo kanskje alltid vært det. Ja. Men det har liksom bare blitt mer Fortnite da. Altså det som er litt uh, morsomt er at Fortnite mistet spillere. Mm. Og så har de lagt sånne kryssningssamarbeid med Gud og en hver mann og alle som vil. Mm. Lego og Rocket League og hva så var det? Og så plutselig så gjorde de å skrødde alt tilbake til OG. Originale Fortnite, uten alt det midtmarkedet. Og da har jo interessen vokst blant folk igjen. Ja. Så nå mange kommet tilbake siden de skal spille det sånn som det begynte en gang i tiden. Mm. Så der har han også kommet tilbake, tror jeg. Ja, for han var kanskje litt lei av alt det tilleggsgreiene. Ja, jeg tror det. Ja. Det er mange spil, online-spil, som har hatt en sesong som går tilbake til grunnmuren. Og World of Warcraft. Liksom. Ja, jeg tenkte akkurat på World of Warcraft. Jeg på om Apex også hadde en sånn halvsesong der de av alle bretter kunne velge det første brettet med de første karakterene, ja. uden ja, alt det ekstra. For folk blir jo lei. Alle sånne onlinespel du må konstant generere nytt innhold. Du synes det blir så mye? Hvis du ikke genererer nytt innhold, så stikker folk på noe annet. Mm. har du generert for mye nytt innhold, så stikker de på noe annet. Ja, det blir for mye sig sette seg inn i. Ja. Mm. Men det gjør ikke Satisfactory. Og det som gledet mig. det var at det kom på annen plass i Game Order.no siden bruker kåring av årets spill. Ja. Så det var litt kjekt. De trodde ikke det spillet skulle komme så langt oppe. Ja. Men folk spiller vist Satisfactory. Ja. ja. Jeg tipper det. Det var ganske høy spillerbase. Ja, tydeligvis. Så han er populær. Jeg, jeg synes det er gøy, det er som jeg egentlig har maskinkraft til å kjøre det så er det mye kjekkere Ja, for du har bygget om den frankenstein den i hvert fall i 3-runder nå <laughs> Ja, ja Folk bare kommer på døra de med nye deler, og du snakker i og låter og <laughs> fikser Hva som fikse? skjer? Det er jo nå, nå har jeg jo kort, kort som vi låner av herring Ja Og den er jo smur, altså den er, den er som en katt Ja Jeg måtte jo få tag i noen ekstra kabler och kunde köpa dubbel shroud. men det har gått grejt. Jag lade den här. Hi. Så var han hi var inom mig så så målte han internethastigheten på PC:n men ja. Og så så såg han att det gick drid sejt. Alltså när jag lastade ner på PC:n. Ja. Tog sån eh hastighetsmålar. Och så fann han tänkte han ju att flaskhalsen är är säkert en 10 år gammal sån USB internet Dongel Ja, Wi-Fi-dongle. Uh, så da kjøpte han en ny til meg da, og nå går det enda bedre. Jeg har det vært avmarskjell? Ja, jeg tror det. Altså, jeg vet ikke om det, det en kombinasjon av det ny grafikkortet og den nye uh, wi fi ja. Men uh, nå er hacken ikke helt, da. altså alt bare går raskt som juli. Det hm. er jo bare velstand. Ja, jeg har ikke betalt for dette. Jeg burde jo betalt, jeg, jeg burde ikke være så knien. Men... Uh, Allt välkul dig. Nej, nej, det gör <laughs> <na, du> ni. <laughs> ja, ja. ja. så så det kanske detta var sån ögenväcka för inte nyttos så skal vi det korte där bage till eh uh, Hemingway. Ja. Så kanske jag bara må be dig ett surt äpple og köpa et helt grejt grafikkort. Det är ett surt tyg vi? Så er etter, ja. Så hade många timmar med glädje efterpå. Ja, ja, det, det, det og du har ju uppgraderat den så det så du du föller gleden varje dag. Ja ja, Den, eller de lagarna i spelet så jag är där. Ja. Sen kan du spela Magnus? Nej, det er samma gamla. Det är EA Sports. Nej. Jo, EA FC 25. Ja, för det det är ju FIFA grejer längre. Nej. FIFA och EA gick ju från varandra. For to två siden har stekt bröd. Ja. Et stygt brud, da. Ja. Det Ja, nej, det blir ju en om licensiering og sånt. Men uh, i i AI har klart sig ganska fint uh, på egen hand. Det kör vi ju bara licenser um, Ja. Så, Nej det er samme gamle greiene, egentlig, men det... Ja, føles det som et FIFA-spill? Det gjør det, det gjør det, absolutt. Jeg uh, vet ikke om sa det sist, men det er jo... Um, det som er sånn nytt, i hvert fall nå, er jo at det uh, på den... Alt om et team da, der du kan lage ditt drømmelag, der Messi kan spille som med Pelé og sånne ting. At ja, det er der de selger sånne lotto-okupanger til ekte penger? Ja, men det som er nytt er jo at kvinnespillere kan spille med herrespillere. Og det har ju noen ranta om, at det er så urealistisk. Mm, ja. Men er det ikke enda mer urealistisk at Messi kan spille med Pelé, som spilte på 70-tallet og sånne ting. Det er jo enda mer urealistisk. Så nå kan da Messi og Pelé og Ada Hegerberg etter samme dag? Ja, når var jo her eh, sist... Så sjekket jeg laget mitt, da hadde jeg jo Ada Hegerberg på topp. Hun var jo like godt ratet som Haaland. Jeg tror hun var fra 0-100, så tror jeg hun var 89 igjen og sånn. Wow! Så, ja. Nå har du enda en sånn greie du parkerer um, fotballspillet litt i eksamenstida, og så slipper du det deg løs igjen på? Ja, jeg... Um, du hadde jo siste innlevering for julen i, På fredag Jeg måste tenke hva dag det er i dag Ja, ja den, den 20. desember Så Ja, jeg har ikke helt kommet i gang igjen Med å begynne tänker spille Nå det Så, ja, vi får se Vi må jo få den årlige oppdateringen Hvor du er Creed Valencia <laughs> ja ja, kanskje... Altså, jeg, jeg hadde ikke tenkt på det egentlig, for du nevnte det, det sist gang. Det er masse jeg som skulle ut, for slutta. Men så når du sa at... Lysaden, at liksom, det er liksom... Det å feile med du ikke har fullført, Det treffet mig skikkelig i. Oi, ja, jeg gjorde det. Det gjorde vondt. Jeg gir de dårlige gamere sånn. Ja. <laughs> så, Magnus, kom her! Og skulle kose seg, Vær med venner, tror jeg mm. Ja, men ja, jeg, jeg må nok ta opp uh, Assassin's Creed jeg, du, du må jo ikke, Magnus jo, nå, nå, skjer nå skjer det igjen Ja, men i hvert fall kommet litt mer prosent Enn, jeg vet ikke hvor mange prosent jeg har Men mer enn det jeg har Ja, for jeg vet det er Å sitte fast i et spil. Og at det det føles som hvordan uh, han har fyret med stakker artig om ham. Han, han så triller steinen. Ja, ja. Jeg vet ikke hva han heter. <laughs> uh, han feller på der. Det ser farlig søtt. Er det Indiana Jones? Er det Indiana Sissifoss? Jones? Sissifoss, uh, ja, det er en gresk <laughs> mytologi, kanskje. Ja. Han, han triller en sånn en av en kampestein opp en bakke. Mm. Uh, han er jo helvete. Eller i til den, eller et eller annet sted. Ja. Og på, når han fått den steinen på toppen, så rullar slime mer igen. Alltså man tror det ja, liksom en metafor för att ända som är omöjligt du blir aldrig färdig. En sån evighetsmaskin i. Mm. Du kommer ingen vart. Någons spelkänsla så. Mitt trix då är ju att jag jag ser koret er på en guide. Och så säger jag, "Oj, jag är i spelet. Det kan ge mig motivation att bara fullföra." Uh, ja, for da ser du kilometermerket Altså ja, etter hvor langt det er gjennom å løpe Ja, klartvis. akkurat Og så kan det jo være at, På et tidspunkt som så så lei Da tenker du bare Ok, men da går du rett på hovedoppdraget Jeg drider alt dette sidegreiene Du skal bare komme meg i mål. Men jeg ju jo bygd sånn at Hvis jeg starter med noe Så må jeg følge før Uansett å trite mm. <laughs> Ja, for jeg det som var Så det motiverende var jo at Jeg hadde, hadde over 200 spiltimer mm. Og så hadde jeg jeg vet ikke hvor mange prosenter jeg hadde kommet, men ikke nærheten så leste jeg på nett at det skulle ta ja, sånn 70 timer mm. bli komme igjennom hovedoppdragene. Så ja. det var veldig demotiverende. Men då har jo du dilla og dilla og gått ut på sideoppdraget som du holder. Mm. du har sikkert koset i de 200 timene. Det har jeg. Men, men hvis, kanskje hvis du fokuserer nå, så har du... 10 timer igjen av hovedkampanjen kan være jeg vet ikke hvor du er men ved å lese en guide kan du se hvor du er og så er det kanskje 10 timer igjen mindre og det kan være en fin motivator ja, ja. jeg står på den andre skuldrene ja, ja djevel og engel <laughs> ja. jeg har spill og bøker all mass med bokmerker og lagringspunkter ja og kanskje ikke om du fullfører noen av dem men det er helt fint og hvordan jeg liker mye de frem til det punktet i spillet, om jeg fullfører videre, eller? Ja. ja det, så det er ikke noe vekk av alt gosen Det er et fint perspektiv, det også. Så jeg sier bare parker det, så er det jo plukket opp en vakker dag. Mm. Ja, jeg parkerer det og plukker en vakker dag. <laughs> da var det sånn. Ja. Yeah. Og du er god med fullfører, Ja, jeg liker jo, altså, for kommer jeg... kommer alltid i mål. Jeg er jo, hva du sa, si, en spore mann. Ja, du er det. Ja, jeg kanskje... Ikke... Ice on the prize. Jeg kan ikke ha flere parallelle prosjekter på en gang. Da ble jeg bare kan säga si, distraherad eller jag klarar liksom sätta mig in i handlingen og kampanjerna og karaktärerna, visst jag har flera gående samtidigt. Så där Nej, det är jag heller. Ja, så därför liksom fokuserar på ett et spel, en kampanj om gången. Visst igammal. Alltså sån sånn multiplayer så, det är ju det er ikke så farlig for det har ingen handling. Nej, det kan leva sig där jag lever. Ja. Vilken leve ja. spelare du spelte, uh, wi. Lite kväll. Ja, ska väl läsa det väl. Jag ska vi det väldigt kortfattat för gå igenom i dagens juleshow. Men eh uh, jag runna av uh, i heter det Immortals Det där evig eventyrspelet. Stämmer? Eh det var ett PSN-spel. Jag det. var helt grejt. Eh uh, ehm um, det var alltså jag har jo Mm. Men uh, altså, spillet ga meg jo, etter hvert som jeg sette meg inn i det, så ble jeg kjekkere og kjekkere så magi, skjuter, Sånn magi første person skjuter, sant? Ja, fordi det, det er egentlig skytespill, ja. men du veksler mellom ulike magi, magityper Og du klarte få en synergieffekt der, så var det jo gøy ja. um, Men i det siste så har jeg spilt mye uh, Ballatro på mobilen uh. Som er, uh, var en av kandidatene til årets spill i, på diverse nettsider det snakker vi om, en del ja. uh, vi skal snakke mer om uh, The Game Awards av Jeff Keighley, som gikk på YouTube uh, litt senere. Men uh, Ballatro er... Uh, Magnus, vet du hva Ballatro er det hele tatt? Null peiling. Uh, det er... Uh, altså, I utgangspunktet så fungerer det som poker. Altså, du spiller med pokerregler. Altså, straight, flush, fullt hus, par. Texas Hold'em, eller? Ja, Texas Hold'em Du ser en linje med kort så, så du kan lage kombinationer med det Ja uh, uh, Forskjellen er at uh, motstand, du har kun en motstander og det er jo det er sånn, en joker som uh, innimellom så erter han er deg men du må hvertfall alltid nå en viss poengsum ved å bruke pokokort, og hvert pokokort har vært så og så mye mm. uh, men det det gjør at du bruker sånne kan du si, tilleggskort som gör att det för exempel ett par putsy är vart dubbelt så mycket. Ja. Eh och kan du lägga ut eh flera händer från nådena poängsummen. Alltså den täckbildare. En täckbildare. Kort alltså du måste får... se kortstocken ja, slå haver och ha. Ja. Eh, så har du har ju i går 52 kort, men ska kan också köpa nya kort? Du kan köpa speciella kort med bonusar. Så du ska liksom alltså och om vi kör något poäng som då det i den runden, så gönner du ju. Men då har du bara starta förfra. Så du starta dör, starta förfra om igen om igen. Du ska du kan alltid göra det lite där. Eh, men du starter alltid förfra. Eh så sånt är du måste bygga stocken på ny varje gång. Ja. För någon så är det lite tråkigt, men för mig så är det ju lite spännande för du vet aldrig helt in i mellan så ska du du måste Poengene du eh, tjener hver runde mm. Til å kjøpe nye kort eller nye bonuskort Og de er slik altså en vrider På disse De kalles for jokere da. Ikke han, han særte deg Men disse jokerkortene kan forandre eh, Poengsummen din radikalt Ved for eksempel at eh, så er femeren verdt dobbelt så mye Eller at eh, Plutselig så Kan du ikke spille SR lenger så du må liksom... Ja, det er det en sånn grunnregel som ender seg? Uh, mm. Ja. Uh, som i Slate spire eller ja. Hades, kanskje. Alle Roguelites har vel noen sånne... Det, det gjør det litt sånn uh, forskjellig hver eneste gang. Ja. Uh, og ved å kjøpe flere og flere Yoko-kort, så ender du opp med sånne multiplikatorer. At du, spiller, du spiller, legger bare ett par, men fordi det er par i fem, så har du en, et kort som gjør femen utrolig sterk. Mm. Och på femmen der igjen så har du bare fem sparer og alle sparer kort ennå hver ti ganger så mye ja. Så ved å bygge de rette kombinasjonene så ser du at det bare hadde liksom poengsummen ganget seg opp Ding, ding, ding, ding, ding det, Som en god gammeldags kasinomaskin ja, det, det er sånn Og så ser jeg bare altså, Du skulle egentlig trenger bare 5 000 poeng, men så fikk du 20 000 Bare yes, oh, yeah. og det er en god følelse Så det er bare lart Og så det var det tilgjeng på mobilen, jeg kan spille hvor som helst men det finns jo på alle plattformer. Men hvordan funker mobilformatet? Er skjermen stor nok til å lese regler og innhold? Du må spela i horisontal landskaps... Ja, men det funker litt, gøy. Hvordan skal du, du satt på en PC- eller TV-skjerm? Uh, nei, det funker faktisk helt greit på mobilen. Ja. Uh, altså, fordi for, det jo, du skal jo bare dra kort frem og tilbake. Og du ser som regel alt... Det er jo veldig enkelt å Jag jag har aldrig tvil för mig vad jag ser på. Nej. Och och har det på stor chans, altså. det hade förstås lite nästan sånt överflödigt. Jag se detta i storformat alltså. Nej, det är vanliga kort för de mesta. men det som är som ballat och att de har samarbetat ju med säkert 20 olika spelbolag. Så men, du har du med det, altså, Du har uh, Witcher kort alltså ens och förander sig utseendet på någon av Mm. Ah, okay. har du, ikke funksjonen Nei, nei ikke funksjon. eh, det er ikke funksjonen Det har ingenting funksjonsmessig endring Men no, du kan ha kort som ser ut som De er fra Witcher-serien Stardew uh, Dave the Diver uh, Ja, veldig mange uh, Så de er flinke til å de inn og ut uh, Eller velger du et uh, bakker du, du, du lastner egentlig bare En eller to tilingsbakker Så er alle der Ja, ok så, men, men alle kortene er i jorden. For syssel var borte i en kort stokk, så var fire av kortene knekt. Ja. Ja, det markerer børna, for nå har det rundt fire sigamer. Eller bra manus. I, I will show myself out. <laughs> <laughs> ja, men det det var ikke det det smeller motsatt med ballatt og Du kan köra med fler knekt på de här så Visst du alltså jag har ju provat att läsa mig lite upp på nätet For olika strategier. Nej, har altså for, altså du gjort så? Ja, du provar liksom du läser vad folk prövar på. Det er lite att pröva och feil. Mm. Det finns ju kombinationer som jag inte hade tänkt på en gång. Ja. Det finns en måte att fjärna kort på. För du släpper kort fra kortstacken. Då får du för de altså, ja, det du kännska. Alltså du har kännska vad du vill mindre söppel som du kan docka. Ja. Mm. Och då trengs ju inte de här tornen längre. Det är bara strägg för dig. Alltså ja, jag känner trickser i alla såna kortspel, jag har maximera chansen att få dra det du vill dra. Ja. Min maxi <laughs> kallas. Ja, alltså ja, det det är lite chansspel och lite färdighet eh och så det är sånt det det är gött. Så jag vet inte hur många timmar jag spelat det men men men det det spelar jag liksom eh ja, några timmar sitter med mobilen för jag tar kontorarbete. Eh, jag går då med. Ja, med contour. <laughs> ja, med contour. Eh, ja. så det är väl nästan en andefaller men det är ju den tidstyp. Det kallas tids som er så glad i det. Mm. Men uh, jag ligger tiden men. Ja. Så kanske PC är bättre. Du vet ju att man sätter sig ner för att spela. Ja. Mobilt, jag vet du inte ligger ju mobilspel ju också. Men minus alltså hörs det som någonting du kollit lite. Mm. Det har hattes litt komplisert i Ja. Jeg er jo, jeg synes jo kortspill er, sånn fysisk kortspill er, kan være gøy. Men ikke poker, jeg har aldri blitt sånn fengig av poker, egentlig. Nei, altså, det jeg ikke liker med poker er at jeg klarer ikke å lese andre folk. Jeg klarer ikke å ha pokerfjes. Mm. Men jeg er det ingen fjes. Du skal ikke på en måte utmanøvrere noen. Nei. Det var bare å få den høyeste poeng-summen. Ja. ja. Så jeg, jeg tar gjerne en demonstrasjon av Balatro gitte var Magnus. Ja. du har lyst til det. Ja. Uh, jeg vil gjerne se demonstrasjonen. Ja. Det, så vi bare flytter med ska hvis jeg skal spille av det selv. Ja, ja. Jeg, mener, jeg mener. digger Du er dekkmann, Jukka. Ja, ja. Det høres jo veldig kjent ut disse, disse mekanikkene. Ja, ja. Um, jeg har også spilt Space Marines 2. Ja. Jag har spelat ett tro kanske funnit åt 10 var Men det är för att jag liksom är på på, på på det går hända. Jag vet inte det där, men jag gör Jo jo, jag ska ju spela det samman också. Ja. Men jag kost mig väldigt med eh uh, PBE-modusen. Alltså samarbetsmodus. Eh uh, Player versus environment. Uh, ja, enemies are environment. Eller. Ja. Eh uh, det har du sex olika klasser. Och alla kan leveles opp til level väl 25. Ja. Eh og det finns säkert sju olika våben, 20, 30 olika våben och kraftvapnet kan leveles opp Så det är mycket du kan Vel, Det är du kan göra eh, Men eh, som er utfall kampanjen då? Ja. Så det är det jag spelat om och om igen bara för att folk på nätet. Möta väldigt folk, ja. Hur många partlag? 3, alltid 3. Alltid rätt. Men visst är inte visst blir fylld upp så er det ju en AI som som hjälper dig. du med det då? Nej, nej. Nej. Men det finns såna standardfraser som du kan bruka som sånn, hej, kan hjälpa folk kejsaren. Allt är för kejsaren. Eh <laughs> det är väldigt schysst spel, det är väldigt schysst actionspel. Jag diggar mekanikerna altså, mitt i kampen är det blir gøy. När du får det till. Blandning av gear så du? Ja. Gears of Thunder då du mig esserat eh men også en dash av eh øh, nästan Bloodborne eller sån pareringssystem för ja. det för du måste fekta og parera och blocka. Jag tog ju den introsekvensen när det var så mycket, det var det var krävande. Ja, det var bara upplärnings när du är så är så det sån åh oh, jag är rätt för mycket eh uh, men fick kvetsa sitter i fingrarna. Och då för Rex så bra när du spelar oh. Space Marine. Det som så mye blod, det er så mye vold Da hopper sånn uttyske mot deg <laughs> ja. Og så tar du han imot Og så bare splitter du mot den mot <laughs> Ja, det er så voldelikt ja. Men du, en, en ny rolle jeg har likt Er jo heavyrollen ja. Da har du minikern, vet du, så bare setter du ned Og bare prrrr, Og så regner kuler Ut fra slagmarken Og så, så bare liksom popper det Sånne røde blodskyer Ja, du er en levende En levende tank <laughs> ja, ja, ja, ja, altså Space Marines er så så ser ju ovinliga Men eh uh, disse ulike rollene har en veldig altså, de har forskjellige funksjoner. Speller du det unik dag då? Da? Ja, du må det. Ja. Uh, så hvis du er for eksempel han som har sværde, så er du på frontlinjen. Uh, du skal blokkere og ta imot aggro. Mhm. Så at han med heavy maskindivær kan stå i bakgrunnen og bare skyta ifr. Ja. For hvis, for hvis du ikke klarer å jobbe sammen, så kommer jo svermen på han her. På feil person. Og så på en måte faller sammen. det sammen. så det gleder meg jo til å spille med dere, der vi faktisk har hjelp for hverandre. Men når du spiller med tilfeldige folk, skjønner de også rollene sine? Ja, da du oppdra dem lett. Stort sett. Stort sett. Det er liksom delt opp i øh, vanskehetsgrad. Ja. Altså... Det er, jeg tror det er syv eller åtte tilleggsbrettene på denne ekstramodusen. Åja. Oh, det har kommet det startet med seks. Det er litt kritikk at det var litt tunt. Ja, det startet med seks, og så har det kommet to til. bra. Gratis. Ja. ja. Og hvert av disse brettene kan du spille fra vanskelighetsgrad 0 til 6, tror jeg. Og som regel så vet jo folk hvor de hører hjemme. Altså en level 1 karakter vil jo spille i vanskelighetsgrad 0. Ja. Ja. For det er det fine enn så som så De er helt greie Og etter hvert skal du lenger og lenger opp Så hvis du ser du då hører ikke du hjemme hvis du er nybegynner Men det er veldig kjeldt at jeg har sett det ja. Og hvis du feiler Så må du jo starte om igen, Men du får alligevel litt erfaringspoeng ja, okay. Du kan alltid få litt Men som regel så prøver du Å fullføre brettet For då får du alle fagspoeng eh, Som blir Likt fordelt Det er ikke vits å være ego Her Du får ikke mer poeng for å, liksom, å storme Og dreve flest mulig Så det er ju laget som et samarbeidsspill I bunn og grund. Og du, da er det jo folk flinke Stort sett til å samarbeide Altså du blir belønnet for å samarbeide Ja, folk som er ego Og som går for seg selv De blir jo som regel eh uh, mm. altså, de har med trubbel og så må de andra hjälpa och så falle allt sammen. Ja. Så vad det det, det nytt en person klarar sig inte att detta allena. Nej, då er du avhängig av att det är lite uppe av de, de andra. Ja. Ja. Ja. Så sett var Men det blir ändå säkrare när jag kan spela med rockar. For keison. Du har ju Halve livet er det tatt en liten sånn kjærlighet for dette universet jo. Ja, det er veldig Og du har betalt så mye for å få tilgang på det, vet jeg ikke, men Noen nærlaster pdf'er og... Ja. og sånne lore sider, det, det har du vært innom Ja, det, det, det er et veldig rikt univers Og nå har jeg til bevis vise noen uh, introsekvens og animerte videoer for Karina. Hun synes det var kjempe kjekt Ja, det fra dette spillet? Uh, fra diverse, ja, uh, Space Marine spillet men også eh, animerte snytter, både profesjonelle og amatører, som finns på YouTube. Som ikke kjører tespill? Ja. Og bare lagt det for deg som synes det er kult? Ja. ja. Aha. For animations. Men hva med strategi i sjangeren? Det var også gøy du Warhammer, en del. Dawn of War, det var jo på 2000-tallet en ting. Mm. Um, det var jo litt, ja, jeg synes det var kjekke spill, jeg tror vi 2 Men etter hvert så sklei det litt ut i noe som lignet på Dota -aktiv. Ja. Du, du bygde, masse, du, det er dyrt da, aktivt. Ja, baseforsvar. Det var, ja. Du var ikke så mye... Du bygde opp ikke her, du hadde bare en heltig karakter ja. som gikk rundt og levellet opp. Jeg tror tryen ble kritisert for å være litt sånn. Men, nei, jeg føler Warhammer-universet er best når du er på frontlinjen. Det skal de, være action. Det skal være i, i trynet nytt. Ja. Um, Liste over spill jeg har spilt Jeg skal bare sjekke om jeg har fått med meg Ja, kjør på så henter jeg Gjest nummer 4 her imens Det var det første gang med Hamas, på podcasten Ja Eller Kanskje hundene til Sigermor har vært med i bakgrunnen Hvem har smelt den uh, uh, Usikker ja. Jeg vet ikke om de har lagt så mye lyd Ja det er litt uh, løy at du sier uh, wahammer vi mm -hmm. For uh, på pauser med på jobb uh, Loppen vi i siste stykket Så var det en som spurte meg Om jeg visste hva Wahammer var Så jeg, uh, ja, jeg uh, drev jo med disse figurerne Når var yngre Oh, uh, min liaturerne? Ja, malte altså, Det første setet jeg kjøpte Var sånn uh, Sånn Dark Elves Sånn uh, kilo bue folk eller Ja, det. Warhammer Fantasy. Ja. ja. Så eh man handlade ju på med det ändå ja. Så det var liksom hans andra på hemma kontoret da. Så var det inte bare kontor, men det var også, eh målarstationer. Han han var tjänares och var jag visst för lite sedan. Det det vet jag inte egentligen, det kan jag tre vuxna så spelade Warhammer Mm. Og de hadde lagt en, vet ikke om det var et rom eller en garasje eller noe, med masse sånn terrenn og greier som gjorde at de ble veldig livaktig da. Mm. For det er, jo, det er jo svindyrt dette greiene. Ja, ja det er jo det. Det de ser ut som det er for barn, men prislappen er jo Nej. det. så det så kostene og malingen alt, ja, ja, ja. og alt, det koster ganske mye. Du må jo male med forstørrelsesglass og pinsett liksom. Litt som fluebinding. Ja. Det flypinner ikke. Ja. Binner fluer da. Nei. fisker vi. Ja, jeg jeg det sånn, so so so so so so er ikke ja. så Et godt der var så ut som som snapp. Så en sommerfuglsamling da. Ja, Det går kanskje noen som samler med fluer, hva er meningen? Kanskje kanskje. Som bed ass med fluer. Da pinner det fast. Ja, det kan det. Ja, altså du har faktisk vært i den Warhammer Men jeg tipper det er den gamle versjonen Den med alvor og dverger og, Ja, men jeg og, hadde også den Warhammer eh, 40k 40,000, ja yeah. eh, Blant annet Meg og han, vi hadde vist samme Hadde en sånn Warbuggy En sånn bil yeah. Så jeg husker malte, den har han også Så det var veldig kult å bonde over det eh, Men jeg har ingen plan Om å ta opp den hobbyen Nei. Det er kostbart og krever all for plastkrevende. Plast var det Space Orcs, sa det denne Warbugen? Ja, stemmer. Jeg, jeg har så glad på den en gang, men jeg, jeg kjøpte den ikke. Nei. Var det var Leker? Ja, det var jo på um, Seland, eller Seland Hobby, som ja. det heter for de kunk. Stemmer. Mm. Ja, det var en skattekist altså oppe i andre etasje der. Det var det, de har hatt jo mange rare importmaskiner og importspillere. Hos Zeeland? Ja. Uh, ja, eller tenker jeg i riktig. Eller kanskje jeg tenker på Akersmik. Jeg tror jeg tenker på Akersmik. Du er en Akersmik gutt. Ja. <laughs> ja, det er overfor Det er et par dører nedfra, kanskje. Åh, oh, ja, de har Distavanger, vet jeg. Jeg visste ikke oh, de har Distavanger. Åh, jo, jo, jo, Ja, for det, det var en sånn hobbybutikk på Sannes, sant? Med, sånn, eh, man, ja. Med en sånn, ja... Det var en vanlig legetøysbutikk nede og fjernstyrte biler ja. <hånd> og sånn doppen. Altså, jeg husker jeg kjøpte... Uh, Husker jeg husker første championship-binderspill jeg, jeg, jeg kjøpte på oc Men når Toys R Us kom til Forus, ja. så kunne de klart ikke konkurrere på spill og, og sånne ting, eh, på pris mot Toys Så de eh, sette seg på hobby. Dette navnet til Sealand Hobby, så da sette de kjemper på blant annet Bårdhammer, Uh, som modellfly, modellbiler Altså de spesialiserte seg på det Radiosyrte biler ja. Fordi det hadde de ekspertise på Som ikke uh, Toys R Us for eksempel hadde mm. Så ja Hva var det jeg på? Ja jeg <laughs> um, uh, Shouta til Torbjørn Som jeg han pleide om Å male Warhammer-figurer hos han Og han Lagde faktisk ett kvart sån dan eh bana med sån sån gras og oh. tre og och fjäll och men man kunde ju inte spela där. Men hade aldrig spelat med bara stilte ut figuren då liksom og, ø, ja. Kult. ja. men det är ju hallegleden. Bara mala. Ja ja. Mhm. Jag har ju spelat tre kvällar uppe på ett sån fälles Bydelshus-aktig sak som jeg hadde i borettslaget der jeg bodde. Ja. Og der var drev og målte med tommerstokker for å sig hvor langt de kunne gå og skyte og om de hadde line of sight og sånt. Mm. Det var dritt kult. Mm. Husker du hva faksjonen du var? Jeg hadde Space Marines. Mm. Og Erik, han hadde Ice Warriors av Valhalla. <laughs> ja, det er en gruppe. Og de hadde en sånn plagsom mortar som kunne lobbe... Eh, granater, eh, øver veggene mine. Mm. Men så jeg tror hans styrker, hvis jeg eh, tynner ut grupper, så fikk de panik. Oh, ja. Og da begynte de jo ikke å høre etter og gjøre sånne tilfeldige ting på en tøring. Mens Space Marines, de aldrig aldri panikk. Fordi de så grevla et bad-ass. <laughs> Stemmer! Så, det så var en alene av Space Marines, så fikk han ikke panikk. Mm. Mm. Og det var veldig kult. Men altså, den herren hans, var det sånn vanlige mennesker da? Det var vanlige mennesker, ah, okay, ja. Så de, de var sterke når de var i sammen Hvis du det de så fikk de litt panikk Rett og slett Kul. Og så hadde, altså regelbøkene Var jo tunge som bly mm. Og hver fraksjon hade sin egen bok Der hovedinholdet var Ja, det som du ville kalt lore også, Altså historien og sånt bak dem mm -hmm. mm -hmm. så var det litt spesialregler mm -hmm. Så jeg tror det var sånn de spredde Universet den gangen, rett og slett I miniatyrbøkene Ja, det høres riktig Så der, der stod det mye kult, altså Mm. Nu finns ju då og alt och allt sån så får du det uppsummarat liksom, hvis ja. du vill ha det i chappeformat eller eh, färdig ja. for Ja. För de som verkligen vill för djupast sig så finns det ju läseböcker, tjocka som handler om allt möjligt, all de dessa olika rasen. Altså, det är historier som folk har skrivit då. Ah, kul. Ehm. Um, mm. Men då ska ju Henry Cavill, vår eh, Nørde supermann Nørde, ja. Nørde Jesus Han skal stå for Ikke men Amazon Har i hvert fall gitt han lov til å Produsere og uh, være Spidspidsen for en Warhammer 40.000 TV-serie oh. ah, cool. Og han er jo fan Jeg vet han er fan, for han vet ikke han snakker blir det bra altså. Ja, for, altså Jeg håper ikke at han Setter seg for mye inn i detaljene Altså, altså at det blir for innviklet Uh, det må jo appellere til fansen mm. Men det må også kunne appellere ja. til folk som ikke kjenner dette Det passer Amazon på For de skal selge det ja. Ja. Det de, de må appellere til massene mm -hmm. altså, De skal også selge Billetter det, på seg uh, Subscription Ja, ja, de skal De skal kjenne penger ja. mm. uh, og, uh, altså, Warhammer 40.000 Det er jo et dystert framtidsunivers. Mm. Uh, altså, metri kjenner det jo, men for folk som ikke kjenner det, så uh, kanskje det er litt uh, tung kost? Jeg vet ikke. Uh, det kan hva du spør. Altså, folk uh, ble jo glad i Game of Thrones, som ja. er egentlig er en sånn gammeldags engelsk... Uh, hvordan var det første uh, sånn imperier og sånt. Ja. Uh, så och kungliga och herredömer och ja intriger och sådant adliga saga. Saga. Men blir ja. detta det? ja. satt 40.000 år fram i framtiden. Eh og så är det liksom rommesnar i hutt och pine. Eh och kanske typ för några som blir det lite för fjernt. Alltså de tror ja det Star Wars grejer. Ja. Ja. Couragejar. Ja. Så att de... det stränger i charge i i 40k. Er... Nei, nei. Nei, det er han ved fortfjernet Folk dør jo i, i bøtter og spann Det er litt mørkere enn Disney <laughs> Ja, det er så sykt mørkt Og det skjer ting i universet her som er helt grotesk Men når de har lagt et universet Så er det på en måte litt sånn satirisk For, at, for det, det er jo Det er jo noe holdning til syvende sist ja. Det er ikke made for å støte folk liksom Det er pulp Ja, det er godt ordet for det ja. Så i tror hvis folk hvis det er bare servert på riktig måte, så kan det slå han. Det er jo litt sånn The Witcher er fra fantasy-litteraturen også. Det er jo pølp. Altså, han, jeg tror han er ganske uhøytidelig, han andre i... han som skriver bøgene. Jeg husker ikke det annet. Altså. Ja. Han mener ikke at det skal være sånn blodseriøst. Nei, nei. Det er liksom en viss i penn. Ja. Uh, jeg skal bare kjapt nevne Helldivers Har jo fått en oppdatering Det har du slåss nå mot en tre rase Vi prøvde det en kveld Ja, for det er kryp og maskiner Ja og det... Noe som ligner på zombier ah. uh, Jeg kan si den, denne tre rasen Som var tilgjengelig i Helldivers 1 Illuminate Kalles de ja. De flyr jo på sånne rom uh, uh, uh, Altså Ufo som sånn klassisk UFO meder som sånn, en tallerken. De flyger runt på dig. Oh, ja. uh, men de ser ut som predatoraktig, alltså sån muskelmassa, kroppsbyggning. Ja. Men så klarar de att uh, gärna folk til att bli om till zombier. Och då då alltså ser som de har fått några håv. De ser ikke, de ser så vitt mänskligt ut längre. Ja. Då må du skynda dig ner. De ger de, dig en slags nekromancers. Ja, du gir de ger dig frihet i form av kulor. Ja. Så du må frigjøre alle disse menneskene Ex-menneskene Men de dør du frigjører dem Ja, det gjør de ja. <laughs> Men de, du ser, de er animert på en sånn måte Sånn det, du skyr dem Og så det virker det som om de har ett lite sekund Åh oh, shit, ja, nå dør jeg endelig Takk for at du redder meg ja. Og så faller de sammen uh, Men denne treierasen Illuminate De, uh, altså, de oppfører seg litt annerledes de, Disse som si, er soldatenlis, noen flyr, noen har skjold, mens um, disse bildene, der handler det liksom litt om en sværm som hopper på deg, ja. mens robotene bare går litt sånn mot, mot, mot deg. Da. Og skyter fra avstand. Skyter, så er dette litt mer sånn de dynamiske. De flyr litt, de har skjold, du må tenke litt mer sånn taktisk kanskje. Samtidig så har du denne zombiesværmen som kommer mot deg. Så ja, det, det var gøy, men det, det som kom nå var bare, kan du si, eh, spidspissen i denne lille innovasjonen. Så de kom og ble utslettet veldig fort, fordi alle spilte det samtidig for å ta dem. Så nå de vekk fra kartet. Nei. Men de kommer tilbake selvfølgelig. De kom tilbake. Ja, for selv om alle jobber mot samme mål, så ja. det må være det de kommer. Ja, ja. Uh... Men det, det er gratis i noen alder, ikke? Ja, ja, alt er gratis, alt gratis Men det er, det er uh, Hellarvis, heter det? Head Arrow Games Studio det, Svenske, for det var noe Plutselig så hadde de en var uh, pakke Med, og uh, hva heter de uh, et Gammelt Killzone, tror jeg det var De hadde noen Killzone uh, Hjelmer og våpen ja. Men det måtte de betale for. Så det var låst bak en betalingsmur. Og det likte ikke folk i det hele tatt. Nei, stemmer de la ut en liten unnskyldning og sa at dette var bare en test for se oss jeg hos fansen å reagere. Ja. Men vi hører det, på dere, og vi skal ja. ikke på sånn tull mer. Ja. Så da, skal, da ble det gratis på Som en unnskyldning. Så det er bra. Det viser at de lytter. Og at de har fortsatt, kan du si... De, de, altså de har vært, jeg, jeg berømmer de for at de hele tiden har nytt innhold og ja. det er ikke nok ikke lett å balansere et sånt spill når det er hundre forskjellige meninger om dette våbner det bra eller ikke bra dette, denne planeten er ikke gøy å spille på de må konstant drive med balansering ja. og jeg tror kanskje noen kritikken mot Helldavis 2 er at de har balansert det så mye at det er ikke er gøy lenger for hvis et våben er alt for sterkt, og folk synes det var gøy å ha det sterke våbenet, så ble det rett og slett uh, nerfa. Altså, de, ble, de gjorde det svagere. Ja, det gjorde de med alt, til slutt. Ja, alt ble bare liksom utlignet. Ja. Ja, ja. Og det ja, går i gleden, da. Men, uh, ja. Nå... Vi trenger ikke takke mer om Helldivers. Vi kan... Jeg tror, tror listene mine er ferdige. Ja, ferdig, jo. Uh, vi har jo spilt... Uh, Satisfaction, jeg har spist på Satisfaction med deg Spist litt Apex igjen med Dang, han havner på det kjøret igjen Da sitter du klar Og så spist litt VR med Abel, min, min nevø ja. um, Og det er jo gøy, men jeg har funnet ut at de brillene sitter ikke like bra på hovedet som uh, PlayStation VR 1 Så jeg stider litt med å finne komforten der For deg selv, ja. eller for han? For meg oh, ja. mm -hmm. Så jeg, jeg må nok uh, prøve å komme på noen løsninger, litt MacGyver og teipe eller et eller annet. Fordi jeg får, altså, enten så gjør det vondt fordi jeg stramer for mye, ja. eller så er det helt uklart, altså, det er uklart, det virker som om jeg trenger briller, når jeg ser oh. det i spelet for alt er liksom sånn... Så du får ikke, ikke skjermen nærme nok øyne, uten å klemme livskiten ut av... Ja, et, et eller annet med vinkelen eller eller bildet som gör det at det ikke sitter bra. Ja. Og det irriterer meg, fordi teknologien er jo bra. Eh, altså, det er jo bra stykke maskineri, men for en eller annen grunn så finner jeg ikke denne akkurat rette punktet. Nei. Men, ja, kanskje i neste episode så har jeg funnet løsningen. Åh, oh, gleder meg til å se den. Men det, det er det vi spørt, Ja. <laughs> Skal vi ta en liten pustepause? Ja, det kan vi. En liten. Og så er vi straks tilbake. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Oh, jul med din glede. Vi skal snakke litt om jul, og julespill og julesekvenser. For da spurte jeg mannskapet her. Hva spil er det de forbinder med jul? Enten det er et spil de fikk jul, eller et spil de spiller hver jul. Det trenger ikke ha noe spesielt. Altså, nødvendigvis noe med jul å gjøre, men du får julefølelse når du spiller. Alternativt så er det jo spil som har juleelementer i seg, et brett med vinter, eller julemusikk, det kan være så mangt. Nå har vi allerede nevnt et setsverk, vi hadde et veldig bra julemodus. Ja, det er et av de bedre julemodusen jeg har sett. For det er veldig mange små ting som punter ja. basen med jul. Ja. Det er også en syvarme lysestag i vinduet, men av den trikantslaget, ikke av den jødiske formasjonen. Ja. Vi fortalte om den bomben vant i Nei. spillet. Det var kanske før du logget deg på. Du, du vet alle disse julepakkene som ligger rundt omkring, ikke sant? Ja. Og så plutselig så var det en sånn en diger, hva kalles det, obelisk, de der bomben som er laget. Ja. Den var ute på en sånn mark med sløyfer på. Og så trykte jeg på den. Så sprengte den, og så døg jeg. Nei. <laughs> jo. Det var ikke det Var det en Ja, det var en julebomber. Oi, oi, Det var jo litt løyre. I hovedbasen så har vi jo en omkledningsrom, ja, og der henger det en adventskalender der vi låser opp nytt juleinhold, mm. og så er det julepuntene i der. Ja. Og vi har jo juleklær på, Lise og, satt, og ja, kan... kjæledyret vårt som dere så fint har kallet for jukkes. Det er fra Hellen, ja. Han har jo fått nase. Ja, stemmer. Så det var veldig koselig. Kalenderen, nå åpner jo ja, åpner luker, en luker, som du finner, ja, og der ligger det oppgraderingen i denne jule-Mack-fix-sette greia. Ja. Mm. Eh, så det er den koseligste juleoverraskelsen jeg har fått i å spille. Mm. Ellers så forbinder jeg veldig julaften med eh, barntom. Og den gangen jeg var, så jeg var 7 år, eh, og fikk Nintendo 8-bit til jul. Mm -hmm. eh, og hva synes jeg foran dette? Og spilte og koste meg. Og så lagde jeg meg. Og når skulle ned neste morgen for å spille, så var han vekk. Vi forstod ingenting. Og det tog lang tid, for det gikk opp for mig at den første biten var bare en drøm. Oi. Jeg drømte at jeg fikk Nintendoen. Å, oh, shit, ja. ja det, det, det var ikke, ikke Grinch'en som hadde lagt til å stjøre. Nei, det var en veldig livaktig drøm. Og jeg så til kveld etter kveld foran en kasino med... Halvar Flatland og Tøysi Birgitte, og de unge der fikk jo Nintendo i fremien. Å oh, nei! Du så på med så lenge år. Så, eh, av en eller annen grunn så er plattformsspill min, jule... min julemat. Julesjanger? Ja. Det trenger ikke å være noen spel eller brett, men å bare kose seg med et plattformsspill. Eh, Mario for eksempel, men det må ikke være vad är mm. det stil villa stämning? Mm. Är det något du uppsöker när det nämns jul? Ja. Ja. Det typiska dag sånn. fyra uppe i Norden säger att här har några nya månader, för jag kanske fanger alla eller med gör hon det? <laughs> ja, okej. Eh, jag köpte en Platonic-spel. Ja. Vad Switch. Nej, det är ju Kalaeliskapparna. Oh. Nej, Bjukeleleter de det. Ja, ja, stämmer. Ja. Bandjo Kasuiskapparna. Mm. Varför får få den kännelsen egentligen? Så kul. Ja, så det er plattformspill, så det er koselig. Ja, det nok er nok, altså det er, det er jo nostalgifaktor her, selvfølgelig. Det er høy nostalgi, eller eh, kostalgi. Kostalgi, som jeg sa til å høre til. Fordi når vi var unge, så var jo, fikk vi kanskje spill til jul. Ja, ja, det var da vi få spill. Og på den tiden så var jo plattformspill tingen. Mario, Sonic. Ja, det var jo ingen andre sjanger, nesten. Ja. Plattformen så stor sjanger nå, men da, da fyrer jeg stort sett opp plattformsspill. Mm. Så jeg tror det blir Odyssey med noen nye måneder. Mm. Eh, og så må jeg jo Nintendo 64-kontrolleren som jeg har kjøpt til Switch. Mm -hmm. Så skal jeg spille Banjo og Kazooie igjen, tenkte jeg. Ja. Siden jeg ramlet av der i sted. Mm. Kult! Ja. Magnus, kommer du på noen juleminner eller julespill? Ja, altså det første, dere spurte jo om eh, FIFA hadde noen sånne julegreier, og de har jo sånne, de har jo gitt jo sånne spesialkort, som de kaller for Winter Wild Cards, som er liksom nye kort til, sier Haaland, bare at han er, er bedre retet, og så er det en annen farge, Ah. Så en tid medishioner som Nisselud eller sånne spille då. Visst jag tänkte på det. Halva lejer då, just det. Er det, lenge, da, det, ja. det var det. Men hvis man ska vara lite nostalgiske då, så tänker ju jag igång på eh jag tänker på Super Mario och Brawl Stars som ett spel som jag spelade en del med GoPro men då spelade samma i julen. Sidan det var två spelare. Var det en julegåva? Nei, det var faktisk en borstskade. Jeg, jeg fikk en eh faktisk en brukt uh, nes med super uh, en uh, super Mario Bros og den uh, Duck Hunting. Ja, stemmer. På stolen. Ja. Man satt eh der, men det ble liksom sånn juleminne for det var liksom då hadde man fri. Ja. Og då kunne man spilla uh, ja, spel ja. TV-spill. Og det er jo det jeg ser det fina med julen, kanskje spesielt etter julaften, øverstått. Mm. At da har de fått tid. Særlig som unge når foreldre holder på å stelle i stand i selskap, eller forberede seg til de skal dra i selskap, så kan de sitte her i fred og kose deg. Mm. Ja, det faktisk er faktisk sant det. Ja. Altså, de voksne, de, de, altså, de gjør jo så mye. Ja. Du får med litt fred, faktisk. Litt spillefred. Ja, ja. Litt... Spil Litt sånn me-time for små <laughs> Men problemet er nå vi er jo at med har blitt också. <laughs> ja, vi har det. I hvert fall litt eldre. <laughs> litt eldre. <laughs> ja, altså, det, det er litt annerledes. For nå er ikke det liksom... Ja, jeg styrer min egen tid, og da er det vanskelig å tenke at nå skal jeg sette av tid til å spille et plattformsspill. Det er liksom... Spill er ikke ved, ved at jeg nå bestemmer når jeg skal spille, Så er det ikke like tidskritisk. Altså, nå må jeg klemme inn en time Mario. Jeg kan liksom bare spille når som helst. Så det føles ikke like spesielt, kanskje. Nej det er sant. Ja. Men vet du, hva, vet du hva jeg kom på akkurat nå? Ja. Jeg skal jo eh, til... Jeg skal jo feire jul hos foreldrene mine, så jeg skal jo reise til Sandes i morgen. Ja. Jeg skal være der til 25. Min... Den gamle NES, altså Nintendo 8.0, den ligger jo der, wow. hos foreldrene mine, mm. så den kan jeg koble til. I tillegg så har jeg jo den, den minien, NES-minien også. Ja. ja, har du den også? Ja. ja. Så mulighetene er jo mange. Nå fikk jeg plutselig uh, et luksusproblem, skjønner jeg. <laughs> Det problemet Magnus är att det är koble den gamla Nintendo upp till en annan TV. Vi står och har en box-TV. Nej. Är det någon sån RF-sändare? Ja, det där såg lagna ut altså, Ja, ja, antennkabel eller sånt. Ja. Ja. ja men vi får se. Jag kan hålla det och med den kopplingen där. Värst av allt så det ju mini Nintendo minien då. Mm. Ja, visst du ligger hemma på gutterummet? Hvor de står deg, så kan du jo bare sitte og spille og kosa mm. Wow. Mm, bra, bra, bra. Hva var det, Goy? Eh, det var du som kom opp med dette det spørsmålet til det oss. Ja, fordi jeg måtte leide litt i arkivet. Jeg var på vår hjemmeside, som jeg har snakket så mye om nå. Men der fant jeg vår første julespesial. Ja. Der snakket jeg og hej for ni år siden om våre juleminner. Ja. Han snakket om at han spilte Ocarina of Time til jul. Han ja, tror han fikk det rett for jul eller sånt Og da, da husker han at han koser seg veldig mye med det I De større spillene har du tid å spille ja, det Ja, altså, da er det tiden for å dykke dypt i eventyrspill ja? For eventyr og jul jo, henger jo litt sammen Det begynner å dømre litt med dette <laughs> ja. Men den gang, for ni år siden Så sa jeg at Banjo-Kazooie var mitt favorittjulespill For det finns et brett der Som er helt magisk i Banjo-Kazooi? I Banjo-Kazooi, og du må, jeg tror du kanskje du må jobbe deg et par brett inn i spillet. Ja. Når du først kommer der, så er det helt utrolig kult brett, fordi alt handler om jul. Du har litt presanger, du har julefinder, du har julestjerner, du må punke deg tre, altså... Musikken bra, alt, alt henger sammen der. Så det er det noe du kan glede deg med. Men da skal jeg bare fokusere på Banjo, da. Ja, gjør det. Men siden jeg ikke skal snakke om det denne gangen, så kan jeg kanskje nevne... Mario Kart har blitt en juletradisjon for meg og båden mine og ensetter Jonny vi samles hver jul, romhjul og så spiller vi ja, nesten hundre runder med Mario Kart Double Dash, GameCube, GameCube og det går alltid vilt for sig har gjort siden det kommer ut etter spill ja, ja, faktisk det har vært noen år de ikke har ikke fått til vi spiller også WarioWare på GameCube-versjonen. Har du det nå? Ja, det har jeg. På GameCube? På GameCube. Wow. Og også innslag av Monkey Ball, men det, det er Double Dash med stjerner. Ja. Og det er så utrolig gøy og utrolig vanskelig og utrolig frustrerende å spille det spillet. Folk har blitt flinke etter hvert. Kan alle snaver. Ta miniturboer og, og, og det er liksom skittende spill og ofte så skjer det på målstreggen etter det foto-finish. blir <laughs> brødlig i kjelleste, så tar jeg ikke løftet seg. Ja. Det er en fin måte å bli uvendig på. Ja, det, ja. Nei, det er god stemning allerede. Altså. Det går et år til de samles neste gang. Men det som er alltid kjekt, er at når kvelden øver, når vi er ferdig med Mario Kart, så er det alltid... Og selv om vi ser jo hvem som har vunnet mest, og hvem som har vunnet minst, men det er alltid en siste runde på DK Mountain. Og den avgjør alt. Det er ingen rolle hvor mange kamp runder du vant. Den som kommer først vant på det, på det brettet, han er vinneren, men det er værre sist. For då er du UT. Ultimate 3 <laughs> Så da værer du den kronen med Ultimate Third rd titlen til år. Hva var det som var Ultimate 3rd i før? Jeg tror kanskje det var... Hei. <laughs> Oi, oh, det derfor han mm. ikke er her i gang? Ja, det kan Skam, ja. Skam Skam. Så, <laughs> ja. Uh, så det er veldig... Da kan jeg ikke hvem han var opptatt. Ja, ja. ja. <laughs> det er veldig kjekt juleminner som er fortsatt en tradisjon å holde det da. Men hvorfor Warrior Mountain som skiller uh, uh, ja. Clinton ifra vet? DK Mountain. Uh, ja, DK Mountain. Jeg tror det, det er et veldig hektisk brett, og det avsluttes på en sånn hengebro. Det ting alltid går gale. Så alt kan skje på dette? Ja, alt kan skje på dette. Men også det er veldig sånn, teknisk brett, det du har veldig mange svinger, mm. så finns det en veldig god snarbeid, som hvis du, tør, hvis du, tar, hvis du klarer den, så er det en stor fordel. Da. Men det er så alle som klarer den. Må du ha såp? Det hjelper, du må ikke. Men du må ta en jævlig hoppe ut fra en kant så hoppar du landar på riktig sidan, ja, på andra sidan då. Känns ju att de har såna snave i de nya spelen längre. Nej, an... det var det sån buster vid graset, typ såna. Ja, ja. Det er lite mer sån Nej, men han eh intentionen med spelet type såna. Ja, jag hade Ja, för då känner du du fattar naken som inga andra behöver det kan jag göra då. Du tränar lite färdigheter. Du har jo lagt en sånn rainbow road også, der du kan kjøre ut for, og så du litt lenger nede i banen. Ja, på Nintendo 64 så var det en sånn uh, type hopp som du kunne ta. Ja. Men vet ikke om det finnes i den nye Ultimate-versjonen. For det, jeg mener det brettet kom tilbake. Ja, ok. Ja. Uh, det er egentlig, det, det er jeg, uh, altså mine tanker om jul, uh, men jeg sporter jo Spil norge ja. ja, hva det? de? Uh, uh, altså, Spill SpillNorge.no er ju et forum for spilskabere, spilintervjester og podkastere og uh, alle enn det. Ja, vi ligger jo der nå. Og, og der har vi, og det er en bruker, Magnus, du må gjerne bli med dere også. Uh, vi har prøvd å lage en fanside for Supertech, men det har ikke gått helt som jeg ville. Jeg har ikke fått det til. Det, Nei, det krasjet. Eh, klikk og forskjellig. Nei, ja. ja. <laughs> Men det kommer seg. Det skjer de beste familier. <laughs> det høres ut som eh, podcasten <laughs> krasjet. Skal ikke få han opp i dag, så får han opp i morgen. Ja, han ja, kommer Han kommer opp, han kommer opp ja. Men jeg klarte i hvert fall å poste et spørsmål til uh, alle brukerne, som et liksom, sånn åpent uh, forum-spørsmål. Så da spurte jeg, hva det folk forbinder med jul? Uh, og da er det en som heter Ping. Uh, han sier... Han ligger och historie, historiedrivna som ikke kräver så mycket input. Eh, point and click adventures, visual novels, kanske vi tänker LucasArts och så sån eh, gamla Monkey Island och sånt där. Ja. Det är ju en god gammaldags eh liksom nostalgivkänsla. Ja. Ehm. Kan säga kanske spel Monkey Island samt i Corona eh inne i ah. så det är ju Super Supergosedy. Eh, Man har tankt på Uh, han Eh han sedan köpte en GameCube. Uh, når när han var yngre Og han köpte den till sig Og och till sin syster så då spelade han Harry Potter and the Chamber of Secrets. Och Harry Potter är ju julefilm. Ja, filmen jag förbinder jag varför vällig med jul. Och jag kommer säkert att se några när det är julen. Eh uh, jag och damen ja. har ju sett eh ja. uh, nästan Harry Potter filmerna. Eh, uh, i no, vent. Ja, vi mangler der aller siste. Den tar vi sikkert i morgen. Det mangler altså, del 2 av 117. Ja. Deadly mm. Hollows part 2. Så er det klart i mål? Ja. For gata det alt dette fra. Nei, <laughs> ingen barn, vet du. Ja, sant. I <laughs> Hjemme, <hjemmekontor. laughs> uh, men vi såg eh uh, Deadly Hollows part 1 i går. Ja. Og det er en veldig dyster film, altså. Jeg tenker jo det ikke, ja. Jeg vet ikke om dere husker disse filmene, men det er første og andre tre... Altså, det er skole, La, la, la, med det, og... Ja, ja, ja, altså... Første tri er litt sånn, så det, blir det ganske de, bortmørkere. Alle, alle små barn, vet du. Men her når er det ungdommer, og pubertale, og alle mm. sinte og sure, og så går de seg vild i skogen og kommer aldri frem. Altså, nå snakker jeg ikke om den, filmen, den siste filmen, ja. for den minner litt om... Ja, det gjør det. Det er usynlighetsteltet. Ja. Det er veien du morder. Ja, de går ja. og de går og de går. Krangler. Nei, det er ikke noe lykkehistorier. For meg og damer så den første her i portafilmen, for ikke lenge siden. Det var jo mye det som jeg ikke husker. Så. Ja, jeg husker ikke noe de siste filmene heller. Jeg har sett alle en gang. Ja. Frister deg å se de om igjen. Det, jeg tror ikke jeg kommer til å klare å i jul, men eh, kom, det blir nok å se noen til, okay, det jo julefilm. Vi så jo en eh, live-versjon. Vi så live-versjonen av treen i Stavanger Symfoniorkester. Ja. Det var konge. Ja. Jeg tror ikke jeg orker seg alle bare en gang rett etter hverandre. Det kan bli litt mye for meg. Mm. Men å se en eller to, perfekt. Ja. ja. Gav det mer smak for, for ungene dine? De vil, ja. De ville se mer da. Ja, ja. Men ø, nå... ...peiser vi ikke på med mer, å sitte her hjemme er litt for lenge for det gjennom for så lange filmer. Ja. Men i et konserthus, med pause i midten, så gikk det bedre. Ja. Så hvis det er sånn at firen kommer neste år, så gikk det. Så gøy. Da må du bare notere mer. Ja da, jeg Det skjer jo alltid mye på konserthuset. For jeg tror to gikk i fjor, sant? Jeg tror, ja, som egentlig så har de hatt en eller film. Om ikke det var her i kortet, så var det kanskje Heisommer eller et eller annet, eller annet Men jeg skal ha det utkikk. Meg og damer var på konserthuset, og de spilte jo hans han simmer filmmusikk. Ja. Det var... Veldig bra. Vi hadde jo ikke en med spillmusikk i jo, våres. Jo, de hadde det. Jeg på mig var Japan da, faktisk. Det kan være. Men du gikk på den. Jeg gikk på den, sammen med Katrine Cathrine, kanskje. Og, og dame mi. Ja. Det var bra. Det var en del sanger som jeg ikke kjente igen. Men mm. stemningen var bra. Og bra framføring av SSO. Mm. Og så hadde du en konferanserer Som kanskje snakket litt mye <laughs> Fordi på den uh, Hans Zimmer så var det en konferanserer Som snakket litt lite jeg, Eller det var ikke en tror det var en i SSO faktisk mm. Som snakket Men uh, ja, tommel opp til konserthuset ja. Det er gode ja. greier Ja, det setter litt piff på opplevelsen mm. jeg, jeg var faktisk på um, teater på tåstag. Då såg med sin detta en julespecial som ja. julemiddagen. Är det är ja. julemiddagen ett et spel? En sån teatersticke. Okej. Okay. Ja. Ja, det også var väldigt bra. Ha. så Den har kört den. av kulturtillbud i Stavanger och <laughs> folkens. Tack för det, Howard Ja, Sanders. du var ju på vil du kjapt anmelde dette prestesjået du var på? Nei. <laughs> Nei, det er ok da. Gå med kjapt forbi. Altså det, det var tre glade amantører som skulle ha all ære for at de gikk opp på scenen. Mm -hmm. For de er prester til vanlig og mm. Men noen må ha sagt til deg at dere greve løgnet. Ja. Få det på scenen. Ja ja, og ja. De, de var bra, men full pris i et konserthus han har lite mer för den indre cirkel tror jag. Ja. Men for all del till vara amatörasor, det är en jättegod upp. Visst de träffar det rette publiken som i kyrkor, så är det så jäkla Ja. Ja. Ja. Och det har bra så altså, for all del. Ja. Nej, för jag var på Svartnissen show eller vad det heter. Jag så, så vaxens show på ja. på sola på sola ja. Så du vaxens show. Ja, jeg gjorde det. Grattis. Au. Vi jo. <laughs> kan det vart du la mig checka med faktecheckare. Jag sa jag var så altså svart nästan som ett herre sist fredag. Jag <laughs> la altså, kommer strax tillbaka. Magnus, du må spise en sån sånn rund sån En, folk... en jordgökaka. Okej, okay, <laughs> men då uh, har man en sån skuespellerpauset då kan jag springa på og kanske ja. kanske inte ska ta hela. Ta brite britbröd. En britebröd. Odderlig, ja. Jeg Jag gettar att var god mat, men det har sjö isakt nog god men. Ja, den var ganske god men. Den var det var god. Men vem tror du er är producent? Är ja, det sekant ja, ja bakaren väl tror. Men detta är ju mer den smaken på nu att det är ju mer sån uh, traditionssök gör. Det här kedan som jag uh, har varit bort ifrån. Jeg er vant med at jeg er gule og får som sånn stjerner, men den er hvit og rund og med sukker på toppen. Ja, han ser veldig klassisk ut. Mm, han smakte det også. Hvem var det, du må rødbe? Uh, men det hva du ikke må spise noe. Det er en Coop-gjærkake. Uh, Coop-gjærkake, huh. men hvis du ser nøye teksten, så er det man som har... Uh, ja, nej, det var det. Det var det ju. Vad fan vad schysst är alla jätte? Nej, nej, alltså det är sportan, men her har de valt att byta namn til järkanken. Ja. Då då ska mig cancella det där, för det är ju cancella namnet. Stacker järbön, kan få skriva Karl för några kalge. Känns som det minnar som kukaka ja. liksom, men <laughs> kukaka. <Gjærkake. laughs> <Gjærkake. laughs> ja, nå förbanna. Ja, kaka. Let's få mig få någon i Nei, kvelden før julebordet, så var jeg også Svart Nissekjå Det var en fredag Som var fredag uh, Ja, for meg såg han fredag 13. Desember Ja, det var jo det Ja, da var vi, <laughs> vi satt sammen da Det var jo ikke der i salen Ja, så det var ikke Salig hatt du. Ja Kunne du være sammen med Nei, jeg satt jo der med Karine ja. uh, Hun hadde plutselig så solgt Vi sånn 50 ekstrem letter eller noe sånt Åh. Oh. Eh, så fikk... ja, for de var ju helt utsålt. Ja, det var det. Jag fick två av de sista. Jag vill säga men precis satt chefen min vid sidan av Karima. Nej. Och hur han då få tag i biljetter. Så det var liksom. Ja, wow, så gøy det er unge. Helt välig. Det var, var dridleje, sant? Ja. Eh, helt <laughs> rätt. Sånn det är så jag är lite jag är ju lite sån men men det har ske allt så trapp Nei, det var ikke. Men du har ikke sett dem før? Nei, nei, jeg kjønner ikke til det. Ja, for det er likt når de har show for unger. Ungene elsker jo. Ja, jeg skjønner jo. Jeg ser liksom at unger elsker dette, fordi ja. unger er sånn «Nei, han er bag deg! Bag deg!» ja. Og så, så blir det liksom... Og det er jo løye når de ikke... Når de blir overrasket selv. Altså, ja. når de ikke... Sånn, de ikke har... Alt var ikke avtalt noe. De herger meg hverandre uten å vannes. Og det synes de kanskje var det løgneste. Ja. For det var litt mer sånn... Eh, spontant Ja eh, Mange av disse sangene var jo sånn Ja, ja, ok da De var jo løgnet Men det var ikke sånn at det Lo meg i helt Nei. Nei Herlig av landene i rakkeversjon Ja Ja Sang du med? Ja, jeg gjorde kanskje det, fordi jeg ba meg gjennom å gjøre det. Ja. Alle, alle stod opp og på et tidspunkt. Would you kindly? <laughs> sånn. Når alle står på og klapper, så må jo jeg også. Det er jo som en sekt. Du bare, og du bare blei med. Ja, jeg gjør som jeg vil bedre om. Å, jeg elsker dette. Dette er jo sånn... Hva skal jeg si? God gammel revy-scene. Ja. Ja. Ja. Lokal revy. Men vi må inn i julespillet med. Ja. Trenger begge vi ferdig med, nei? Jo, men jeg tenkte var han i Gamecube-en når Harry Potter ja. Men så har han med Jam, Solo, Music Han har gode minner fra Gusty Garden Galaxy fra Super Mario Galaxy Og det tror jeg det første spredtet, kanske. Åh, oh. uh, ja, det er jo det jeg har snakket om Der så du kryper på humler og skitter ja, med Ja, det er magisk det jeg vet han, han gråt av glede Den julespillet kom uh, Det kan jeg han, ikke forstå Han pleier å spille hver jul, ser det ut som uh, Han sa at da var det himla bra Uh, pun intended ah, ja. um, og uh, han sier han, han har fullt 30 år, altså han en gammel man, men uh, her, her kan du bli lett bli rørt til av Mario det skjønner jeg, Mario mm. har alltid vært flinke til å lage god stemning, ah, ja. noen brett er jo vinterbrett husker mm. du Nintendo 64 brettet, i vinterbrett er du Holton Pingvin, og så skulle du du måtte finne mammo-pingvinen, for du hadde baby-pingvinen. Nei, jeg har ikke spilt så mye Mario 64. Jo, det husker jeg det når du kan kasta pingvinen du det, det kan kaste du utfra! Ja, det, det husker jeg når jeg pleier å gjøre. Det var det som var det å sjekke uh, Det var men... Mario 64 så altså, fant opp GTA, altså. Ja. Ja, det. Er litt, bananer, sagt, jeg tror ikke sånn. Det går på bananas och Det kunde ha haft konsekvenser. Jeg tror du måste i en annan sekvens i det brettet så måste du kappköra mot den ned om mm. en pingvin ner en backe. Ja, en skulle glida. Jag skulle glida, det fölls lite sånt gott och pelva den där pingvinen som mm. du tappade då. Ja. Wow. <laughs> um, eh, kamera Ru Ru rudi håller. Rudi Rudi. Han säger han alltid minst en genomspelning av tillfällig from softwarespel. Og det alltid kos. From Software. Jeg og kos på gjennomspilling hjul, da. Ja, altså. Hva er From Software-spill? Uh, Elven Ring, Bloodborne, ja, det ganske, Dark, Dark Souls. Souls. Ganske komplekse og, og det, det, tunge spill. Det er tunge, dystre, vanskelige spill. Ja, ja. Du skal dø, og dø om igjen. Og det tar han på en hjul. <laughs> jeg tror han er god, altså. Ja, det er tenlig. Jeg er ven 4, altså. Rudi, jeg du klarer dette. Øh... Uh, men han sier at... Uh, ja, på. Han har sikkert spilt uh, Shadow of the Archery, typik. Han har sikkert spilt det hele. Alle disse uh, fransortere spillere. Men uh, han sier at for å mer spesifikt på et level eller område som gir ut så må bli Skyrim. Og på dette forumet la han ved en rekke bilder av et Nei. vinterlandskap. Mm -hmm. ja, det så helt nydelig ut. Uh, I Skyrim? I Skyrim, ja. Uh, altså, det var ikke en men et vint snødekker vinterlandskap med trær og regnstier og vakker natur. Altså, når jeg ser ut vinduet nå, sammen med null snø. Det er ikke kvitt i det hele, sant? Det er litt trist, egentlig. Men hvis du trenger digital snø, så finner du Skyrim. Kult. Ja. Eller Assassin's Creed Valhalla. Det var jo kvart i <laughs> ja. Det kan du lage en snømann der, kanskje? Jeg vet ikke. Ja. Um, han slenger med oppdraget Assault on Control Room fra Halo. CE? Hva er det CE er for noe? Channel Edition? Nei, nei. Han spiller i hvert fall Hegelå. Ja. Skyhøy nostalgifaktor. Og så slutt sammen med Erik Forsum. Han samlet tiden da det kom egne julevarianter av spill. For eksempel Jazz Jackrabbit. Det husker jeg var et spill PC. Plattformspill. Men det var før jeg hadde fått noen maskiner selv, så dette er lenge siden. Ja, det er veldig lenge siden. Uh... Tidlig i 90-tall, altså. Jag kanske skulle att det kom, jag kanske nu skulle julevarianter av spel alltså. Inte heller. Eh, uh, men då finns det ju alltså Nerdasborough extremhåll men inte egna spel. Och inte så mycket markedsfokuserat jul som man skulle tro. Nej, nästa liksom kanske kommer den strøm av julebrett eller ting i tiden men. Nej, nej. Skulle nästan tro det hade varit. Ja, jag tror det är som det det det kostar väldigt og, og lage ekstra innhold. Og julen er så kort periode, altså hvor mye vi får det solgt, er det verdt det? Ja. Jeg vet at Astrobot hadde, de lanserte, de ga ut et julebrett rundt juletider. Det nye Astrobot? Det, ja, Aha. det var gratis. Så det, det, det finns fortsatt men å lage et helt eget julespill, fra grunnen av det skjer vel ikke lenger. Nei. Du har dette adventsspillet, disse 24 episoder, som nå har kommet på Switcher. Hva det da? Jeg tror det var kjent fra sånn nett, nettleserspill på PC, oh, okay. og det kom på Switchen nå i år, tror jeg. Men jeg det. Nei. Det finnes jo sikkert som kun handler om julen. Altså, du har jo Winter Olympics, men det er jo noe helt annet. <laughs> ja. Vi spilte jo flåklyper Grand Prix på Switchen i fjor. Det var ganske julete. Ja. Fordi de er en ting i forbindelse med jul ja, den ble, Filmen blir alltid sendt på lille julaften, eller julaften Ja, det er derfor sommer, kanskje ja. Men jeg kan ikke huske at det så mye snø Men de har jo laget den, den andre flåklipper-filmen Den som kom ytter, den Grand Prix Den animationsfilmen jeg hadde vel den, laget i jul Den Solang og Ludvig og Gurin med reverumpa Det er jo en julefilm det er jo foregår om julen eh, Og Da er det jo mye snø Og de havner liksom i en Sånn svære snøball og, Ja, ja. Men, men det spillet Det er på spillet det, det er ikke noe jeg forbinder med jul da Men det er jo en del spill da eh, Som har sånn Du kan leste der, Eller det kommer sånn skinn Sånn jule altså om du spiller det når det er jul liksom. Sånn ja horisont sånn juletema då. Ehm um, ja, men det kommer ikke på noen sånn eh um, sånn Alien Stone julespill. Nei. Far Nej. Jag tror det är väldigt chansen det den väldigt ja. lilla marken. Eh det finns helt säkert såna Eh, jag kan säga söppelspelen si, som blev dy på Switchen som kostar 1 dollar. Det är de spelen i julen eller något sånt. Rudolf renstyr så skal köra tacka i om jul. Ja. Men jul, är för så här julespel är Ja ja, det är snävt. Det är <laughs> så speciellt för mig att den hade på topplistor till folk. Ja. Ah, ja. Men det var jo veldig fint eh, tilbakeblikk på eh, julespill. Ja, um, det er jo litt akkurat på disse listene, fra kompetitive spill til kosespill. Ja. Så du kan lage hvilken tradisjon du vil, bare du får rette feelingen ved det. Noen koser seg, andre stresser sånn midt i, altså nå tenker på double dash. Ja. Uh, andre liksom dør 100 ganger i from soft spel. Så det er, det er liksom du finner den kosen du vil ha. Ja, tydlig. Eller smerten. Alltså ja, det som sånn. So whatever man... floats your boat. Ja. Alt er lov. Mm. <laughs> Flott. Da eh, hopper vi videre til neste segment. Det ja. Nå er vi tilbake, og nå er det ikke agurk men det er... Marsipan-nyheter! <laughs> Nei, jo jo. Eller, vi må også kalle det clementin-nyheter, men alt passer. Åja, oh, clementin ja, ja, men marsipan er, er litt mer tynglig i det. Ja, ja. Nå gomler litt, ikke. Ja, litt som lengden på kringkastingerne våre. <laughs> <laughs> vi har jo marsipan på bordet, Jokka. Jeg vet du dygger det. Jeg elsker marsipan. Eh, Marsipan-brød, faktisk, er det det kalles. Ja. Ja. Magnus, er du marsipan-entusiast? Nei, det, marsipan er helt greit, men jeg kjenner at uh, jeg kanskje spiser for mye av det, og blir skikkelig dårlig. Og mandelmasse, det er nøtter! Jaja, ja. altså, det er liksom ikke mer nøtter per kvadrat-sanktiveter eh, enn i, i marsipan, altså. Altså marsipan er vel en av i tissepåsen, det er altså den banan-tvisten. Åh, men da ja. kan ja. du ja. bli ja. gode ja. venner, ja. ja. Så kunne vi fått bananentvisten? Nei, nei, nei, nei, jeg trenger ikke den. Hæ? Men jeg har noen på jobb som digger den da. B banan? Ja, banan. Er de frittgående? <laughs> Eller er noen de ikke har kjøtt Nei, nei, de, de jobber på riktig siden Ja, de gjør det da. Ja. Her har de aldri gjetet. Nei, det er de, spesielt type folk som liker bananentvist. Banan ja, for jeg husker, jeg har alltid vært litt sånn antropologisk fascinert da. Ja. Jag är alltid lyckpack med dessa banantvistmänniskorna. <laughs> <laughs> ja? Är gerichtet troffé? Ja, för för att alltså i en twist Det måste ju ha markets eh undersökt det som alltid sitter igen och varför det det alltså visst ingen som spiser det. Varför blir det fortfarande producerat då? Fordi de for har jo forandret ja. Bitene i tysk påsene Ja, de har det Så det må jo være noen som har sagt at uh, Ja, jeg elsker masse parentyst Og ja, jeg elsker parentyst Ja, kanskje Hvem Eller er denne... så er det bare noen som med dem de har krystet av bare for å kødde Og så fortsetter de å ting basert på køddesvar Ja <laughs> Det kan være, ja. jeg tror mange bare krysser ut et eller annet Når de får et sånn langt skjema mm. Jeg er ikke så glad i den lakk-krisen her hvordan elsker jeg? Ja, det ja, ah, ja. har vi funnet. Ja. Ja. Nå, nei, okay. Jeg, jeg, jeg kan ikke få dra lakriss generelt, faktisk. Det er det. Hva er tyst på Kan man Hva med denne firkanta nødde sjokolade? Ja, den den, den jo er jo kjempe nice. Den er god. Den ligger jeg. Jeg har alltid lurt på hvem som spiser den. Den forsyner ja. meg. Hæ? Hos meg er det nok japp som forsyner fust. Ja, japp er jo godt, men den finner jeg andre steder også. De ja. jappen jo slager, men du vet hva det hvordan tørrer den tør ut da? Ja, det er karamell rundt. Det er karamell rundt den ut da. Ja. Nei, det er ikke ja, karamellen i det. Ja. <laughs> jo, jo, jo. Det er liksom så tykke og tykke <laughs> det og Det karamell, uh, karamell uh, nede av hånden din når du tar en bil. Mm, den er kjempegod. <laughs> ja, ja, det er jo jepen. <laughs> Jeg ja. hører ja, karamellen i den firkanten. Ja, ja, ja. Men denne jepen, den renner ikke. Sånn som så den i... Nej, fyrkantig. Ja. Jag Det är inte några tankar. Jag var den som är fylld. Den en helt hård och nästan bara en nöt i den. Eh, uh, ja, for det du har en sån fräns den tänkt. Den fanns Trikolor, eh röd, vit blå. Nej, det känner inte. Ja, den är ju god. Den är lite hård, så syns det. Ja, den är ju tag. Den är väl lite hård. För du, du har du den seige nugget massen. Ja. Og det er ingenting annat. That's it. Det är det rå. Oh man, <laughs> ja. Men vi skal inn på Nyheter Nyheter Vi skal snakke om Spillnyheter, det skjedde litt av hva siden synes altså. Men vi stormer oss gjennom dette okay. For å komme til den gode kjernen som er The Game Awards Men først litt om uh, Film og filmatisering uh, Warhammer så Skal som sagt bli filmatisert Men Splinter Cell har blitt Kanselert det var snakk om de skulle lage Jeg tror de var, det var lenge i Tenkeboksen De prøvde å finne skuespillere, regissører uh, Splinter Cell er en spennings Spilserie Der hovedpersonen er Sam Fisher Og uh, Kette han... like, det. Ja, det er jo i grunnen det, uh, ja. det Ikke Tom Clancy Som har laget det, ja. det og, altså, Han er jo død, men han har, han har skrevet Veldig mange spenningsbøker uh, Og jeg tror ikke Splinter Cell var bøker, men det var en väldigt populär spelserie i 2000-talet. Ja ja. Ja, jag har jag har spilt, uh, Splinter Cell. Så jag tror, jag tror det var snack om at Tom Hardy skulle spela uh, han Sam Fisher då. Mm. Han skallar, jag kan gå bra det. Men nu er det kansellerat. Det är borta. Det kommer aldrig till och se. Nej. Det är dumt. Det är trist nu utan men Tänk jag frukt i bilden världen fordi Mass Effect TV-seriet skal settes i produksjonsstart. Åh, uh, lala. Kan bli bra, kan bli katastrofalt. Uh, det kan bli hva som helst. Ja. Det altså, er bare å vente og se. Tingen ting er nå at det, altså, uh, visse serier slår veldig bra an, som Last of Us og Fallout. Og då tar jo visse uh, streamtjenester å kjøpe inn rettigheter och de vill alltid försöka vara den näste Game of Thrones den som Tyrion Lass. Ja. Så då har nog köpt rätt igen til Mass Effect. Ja. Eh, om det ska bli en filmatisering eller seriefisering av Sam Shepp, altså, av, uh, Shepard, av eh, Shepard eller om de ska bli ett helt eget univers, det vet dig själv. Eh Jo, vet inte om du hade det var jo noen du spilte Mass Effect. Ja, og jeg kommer jo ikke så langt i det. Kanskje halvveis i en eller annen. Så du hadde ikke liksom hatt noen preferanser om de hadde liksom tatt hans historie, eller om det hadde skapt noe helt eget? Nei, men de har jo en god historie. Det er en veldig god historie. Og selv spørsmålet er heller hvor mye skal de ta med av sideinholdet, av sidekarakterene. Mm. Mm -hmm. Tenker jeg. De må jo bare følge av historien. Ja, tror det trygge er jo å følge historien. Jeg tror hvis de gjør det, så har de et bra, veldig bra fundament. Altså, de, de har alt de trenger egentlig. Men se hva som skjer med Halo-serien. For der har du en god historie. Men der prøvde de å se en greie, og det feilet spektakulært. Hvorfor sko de er egentlig, da? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det er av disse høye hattene som sitter med peng i sekken og tenker, de velger jo folk som har en annen visjon. Og akkurat i halo så sa de folket, vi har ikke tenkt å forholde oss til spiller. Vi skal basere på et spill, om vi skal ikke forholde oss til det. Ja, jeg vet ikke hvorfor, men det bare ble sånn. Da har de bare estetikken igjen. Det hadde så ut som mm. å skydde seg selv i foten. Ja, det var egentlig det som skjedde. Også. For uh, hvem er det som skal se den serien da, hvis det er ikke det er de som likte spillet? Ja. De ville bare appellere til alle som likte science-fiction. Og då gjorde de rare valg med han Master Chief da, som er hovedpersonen i Halo, spiller. Uh, han hadde ikke hjelmen på seg mesteparten av tiden. Og i spillene så ser du aldri ansiktet hans. Men det er noe av det med han, at uh, han er liksom ansiktsløys, men alle kan, alle kan være The Spartan da. Uh, Master Chief, så sånn sett. Men i, i denne serien så var han bare en dude. Så de var helt, uden, helt ute og syklet ja. hjem <laughs> Ja, det kan jeg si uh, mm. vi går videre til anmeldelse av tre toppspill i det siste ja. Mario Louis i Brothership blander kritikk Jeg hadde gledet meg til den ja. sånn, Nogle ga den bra andre ga den sånn mitt på tre ja. uh, og, og midt på tre er det fem av ti da? Ja, kun ikke seks det er ikke ofte spill for så dårlig. Nei, jeg, det er et spill som jeg, jeg har lyst på et eller annet tidspunkt, så vil jeg det. Fordi det er jo i den der Superstar-saga-RPG-serien. Jeg tror det er bra spill der, men jeg tror det er mye innpakket i mye rart. Det er veldig sig sier folk. Ja, og da... Ja, hva skal jeg si? Det blir mye fløft da. Ja. Mye bombe. Ja, mye bombe. I stedet for bare å fokusere på det så fint på kutte noen timer kampsystemet er fantastisk, sier de. Men ah. så blir det all denne teksten går gjennom, og så rekser du fra mellom øyer og frem og tilbake, samme øyne tilbake, samme finene. Det føles som sju timer for langt, eller noe sånt, sier de. Oi, oi, oi. Så det er litt synd. Det synes jeg er veldig synd. Ja. Uh, Veilgard, Dragon Age Veilgard, og så blander kritik speller skal vara gott till sig själv. Mm -hmm. Men så politisk korrekt att det säger lite och ingenting. <laughs> ja, det det kan nog vara alltså. Det är ju det jag det det är altså? någon som blivit väldigt sure eh för att anmälselskopior inte blev ut tills nock. Eh og da sa de ja, ja, de vill ju att folk ska anmäla det för de då folk att det är sån en att politik sånn mm. kjønnsidentitet og sånn, i spillet. Det er veldig woke. Ja, og da, eh, da tar jo noen folk og stemmer det nede av det hjemme, eh, mens andre folk sier at det er en bra historie her, eh, det er bra kampssystem, og hvis du ser vekk fra alt, alt denne politikken, så er det gøy å spille. Eh, men det, det nådde ikke helt opp i den storheten som Dragon Age hadde før, 1 2 3. Det var på Playstation 3-tida. Det er det vel... særlig Aden som blir hullet, er det ikke? Enda? Jo, jeg tror det. Altså, jeg, spilte jeg spilte aldri Dragon Age. Jeg følte det var mer din greie, da. Jeg spilte Dragon Age 1. Mm -hmm. Jeg har godt fornøyd med det. Ja, så nå kom Dragon Age Valgaard til sikkert, sikkert ti år siden sist. Den kom og gikk, og folk har ikke egentlig brønt seg så mye. Det er synd. Indiana Jones. <laughs> oh je. Yeah. Det var en bra ting, hellevis. Helt på tampen av året. Ja, jeg har fått uh, mycket Indiana Jones på i monitor hållte på sig. Ja. Blir och hylla det spelet. Väldigt många gode annars så. Att det liksom att du får liksom den där filmkänslan i spelet. For du är en Indiana Jones man, Magnus. Ja, jeg gjør vel det jeg, Når vi diskuterte det spillet, Så kom jeg ut og tenkte på Et Indiana-spill Jeg på PC for mange år siden jeg Klarte ikke å finne ut Kaffe et Det var da Men ja, det, det, det er jo noe med det der nå. Jeg er veldig svak For det å drepe Narcister og finne Skatter som ikke Finns eller Holy Grail og sånne ting. Ja, det er noe med narsister og det okkulte, og mm. Mm. Uh, ja, gode okay. gamle våpen, og han er jo også en underdog. Ja, og en svart mm. kvitt verden med gode og onde. Ja. Ja. Det er ingenting som woke i Indiena. Nei, så er det en pisk og hans, ja, den kan jo alt, altså. Ja, for den bruker du flittig i spillet, ja. jeg Du jeg forstå det. Stort sett nevene du bruker, det er lite skyting. Uh. Ja, Neven og miljø, forstod jeg. ja. Han er jo egentlig en klovn når han slåss. Ja, han kaster ting på folk og hopper ja. utenfor stup og klammer seg til de ting. Det er så vidt han klammer seg til. det blikket også <laughs> Ja. Han er jo egentlig en slåsskjempe. Nei, han er jo en professor, <laughs> søren. Ja. Men, men ja, Magnus, du har sett alle filmene, sant? Kanskje? Det, med jeg, det er det jeg faktisk synes ikke er. Jeg husker, den, jeg har sett den siste film, Indiana-sons-filmen, som kom i fjor eller forfjor. Mm. Den så jeg på flyet til Japan. Og <laughs> okay. den Kingdom of the Skull. Crystal Skull, ja. Crystal ja. Skull, den var før, den har jeg sett. Hvor mange filmer er det egentlig? Det var tre filmer på 80-tallet. Ja, jeg vet ikke om har sett alle de tre. Men jeg har i hvert fall sett... Det er en av dem. Da har filmquiz for deg. Jokka, hva er det? Kan du nevne de tre første Indiana Jones filmene? Ikke i uh, orden. Temple of Doom er jo det mest legendariske. Ja, ja. ja i India eller sånt. Ja. ja, ja. Uh, Og så har du Raiders of the Lost Ark. Veldig bra, ja. ja. Stender, ja. Uh, men hva er det manglet da? Da er det en til. Raiders of the Lost Ark, der han tar opp denne artefakten og blir svidd med gudommelig lys og hele trynet smelter. Ja, stemmer. Det gav meg mareritt, altså. Ja, ja, ja. Det var sterkost for en ja, det var sterkost. År. Det er altså de der som spiste hjerter av disse i Temple of Doom. Stemmer, stemmer. Men da har vi en til en, altså. Og jeg har sett de alle, for jeg har Bluray-samlingen. Ja. Hva heter husker titlen, men jeg husker hva den han handler om. Hva handler den han? om? Uh, han og faren. The Last Crusade? Ja, jeg skal finne Holy Grail. Ja, The Last Crusade Veldig bra. Det er ja. den når han eh, Sean Connery spiller Ja, ja, ja du liker Sean Connery. <laughs> ja, jeg elsker Sean Connery. Sean Connery i faren, ja, stemmer eller? det. det er, jeg, jeg tror kanskje, jeg synes det den beste filmen av de tre. Jeg synes det. Ja, men... Var de to nye da? Å oh, nei, nei. nei. <laughs> det likte Crystal Skull? Nei, jeg likte ikke helt enig. Han altså. da, Sean, uh, Shia LeBeouf er litt for uh, litt for frekk. Men det er jo den fars sønnen vad har der også. Ja, ja. Men han der, han, han er Mott, eller han, Shia LaBeouf. Jeg føler ikke jeg har filmen så mye. Nei. Uh, kan jeg kan si den uh, tredje filmen heter uh, Indiana Jones and the Last Crusade. Ja, det lukker jeg ja. da, du vet. Veldig bra. Mm. Uh, Men jeg, jeg har lest det at den Shia LaBeouf-karakteren så ble annonsert, mm. eller som var i den Chris Columbus uh, filmen ja. som Sön hans skulle ju ägna ta över ja, okay. för uh, det var det de prövade. Ja, for Harrison Ford men det funkar ju så. Det är inte så gott att i mot men. Nej. i den nyaste det är Harrison Ford. Det är 80 år gammal det är så Ja men det är så ung ändå jag när han sa det bak över livet så. Ja tror det har liksom uh, brutit liksom sånn CGI eller sån förfall längre ut. Han var vel nesten 80 eller 80 Når han spilte Han <laughs> ja. sa jo at det var den siste film. hans <laughs> Han er gammel mann Og det har vel George Lucas også sagt At de ikke kommer til å eh, Recaste den rollen Ja, ja for Ford er Hva skal jeg si uh, Han er tøff uten å være Drog uh, Og han er glatt uten å være Han eller puff ja. han er liksom, Det er noe jeg med ja, Han er litt sånn som face i 80'en No Shane Jones har ju face men uh... alltså sånn, han smilar sånn han är lite chappy i replikerna var lite checkas men inte sån överdrivet han är ju förvakt för sitt eget bästa Nej nej han är ju inte sån jämpa action helt heller så sånn du säger han är ju ändå en professor Ja alltså den har är nevene, og så pisken, og kanskje en revolver. Oh, han er jo Kjæp... han er en western action. Kjappere blikker, kjappe never. Han er kjapp ja. i Håvåg. Ja. Han kommer jo... på løsninger. Han er jo professor. Ja, ja. August, <laughs> <laughs> kanskje det er forbilde til sånn type professor du skal bli. Skal begynne å gå med en sånn hat. Faktisk, det er litt løye. På flyet, fordi jeg så den siste filmen på fliet. det var hjem fra Japan och han så satt på sidan mig. Eller var det är, Radon Bark. Han hade en sån hatt. Och i sad och han såg att jag såg den filmen. Så han visste mig insidan hatten sin. Så det var sån official uh, merchandise Indiana Jones merchandise reklam. Han var sån kände fan. Är det så civilt verkligt? En tillfällig person sån? Helt tillfällig person. Jag tror jag har några saker. Ja Så ja, ja. det var kul. Det kan du ikke prate om han. Ja, vi utveks, utvekslet jo bare en forår når, skulle, ja, når han skulle på, på, på, på doholde det på seg, eller bevege seg om til flyet og sånt. Ja. Og, og, og når han skulle, skulle av flyet. Det, det var ikke noe mer enn det. Åh, oh, var så kult da likevel. Hva kaller du sånne hatter? Det er på det. Indiana Jones hatter? Ja. Er det sånn Fedora? Nei, nei, nei det er stiliggere enn en, en Fedora. Det har et navn. Ok, uh, ikke bare no. Kobagert. Nei, når Magnus finner navnet så kommer jeg til ah, det var det. Man skal si Fysterbuk Stav da du finner ut, Magnus. <laughs> skal du spille pc vi? eller? Um... Bare på svage innstillinger. Det er jo det min nye maskine klarer, den klarer ikke engang medium han er midt mellom minimum og medium, medium. Altså den Den, den krever sykt krøver, mye okay, Han er hungrig men, den der de spiller altså. Men de sier det ser nydelig ut på low settings da. Ja for det er, er De svenskene igjen De svenskene flinke på spill Mas, Machine Gun machine, machine, games. machine Games Som før har stått for Wolfenstein Castle Wolfenstein Nei, uh, de, kan skjønner, de, de er flinke med nazister Ja <laughs> Og jeg har hørt at noen av det... Trenger du noen nazist-eksperter, ja. så ringer du dem. Så er det svenskene du ringer. <laughs> ja, altså det er den humorne ifra... den slapstick-humoren ifra. Wolfenstein er litt overhørt til uh, Inna Jones da, det passer jo veldig fint. Det er i hanske. Ja. Fant du navnet på... Ja, det står uh, Classic Fedora. Ja, det er det. det er The hat that fans sees in mean, is a Classic Fedora which has quite a history. The Fedora hat was initially inspired by a play... Bla, bla, bla. Ja. Da er det en fedora. Vi bare ser for meg at en fedora har en, en kortere brem. Ja, men her er det en annen så som sier at han uh, bruker en strettsen hat. Stretten, ja. Ja, ja, strettsen. Eller stetsen, hva er det? S-T-E-T-S-O-N. Ja, stetsen, stetsen. ja. Stetsen. Det er jo en skikkelig kontri-hatt. Ja. Da kjært barn har mange hatter opp. Har han samme hatt i alle filmene? Stetsen er jo merkevarenevnet da, altså produsenten. Ja, vi har han samme hatt i alle filmene. Jeg vet ikke om det er nøyaktig det samme, det er alltid den samme stilen. Og det er alltid en scene der han nesten viser hatten, men så får han med seg. For det er viktig. Ja. Det er sånn i kode. Uden hatten så er ikke han Indiana Jones. Men har dere, har guts til gå runt med en sånn hatt? Nei. Det later som ingenting en lørdags i Sandnes? Jeg hadde ikke klart det. Jeg er ikke bersk nok. Nei. Magnus? Ja, men jeg tror jeg hadde brukt den på spesielle anledninger. Ikke bare en vanlig dag, liksom. Ja. Du hadde jo hatt på deg under julebordet. Ja, den var det? Jo, takk. Det Hva hadde du hatt? Ja, det. Jeg vet ikke, det var en Jack and Jones hatt i hvert fall. Jeg vet ikke om man har noen navn. Hatter burde komme inn på moten igjen, synes nå, jeg. Er nå er vi på Supertech Caps da. Jeg synes om det kvaliseres som en hatt. Nei, det er en, men alle går jo med caps hvis de går med hatt. Ja. Åh, Magnus har julelua. Babybell-versjon. <laughs> ja, hashtag Hremotusen. Ah... Men hatter, det skulle vært litt mer på moten, synes jeg. Nå har jo Fedora hatter blitt associert med litt sånne uh, douchebag, sånne Casanovaer som tror de skal sjekke opp alle damene. Ja, men de har vel løy da. det er 5% man springer hen rundt i... Nej nej vel, det de som tror de har Rizz, men de har ikke det. En Rizz? Det är ju karisma. man Men då jag fantade uh, beställningen och uh, det var en The uh, Jack and Jones hade putts hatten, men det var Jasmedo Fedora hatt unisex. Ja, så det var en fedora det var. Det var en fedora, en svart fedora. Så visst är kanske den stilen heter fedora. Er brem så är det fedora. Mhm. Mm jeg, jeg kommer ikke til å spille med den første uka. Jeg tror jeg kan vente til PlayStation 5-versjonen kommer ut. Hvorfor ja, den kommer? Den kommer uh, på nyår en gang. Ja, da kan du fint vente uh, til det. Alternativt så kan jeg kjøpe en måned med abonnement på Xbox. Ja. Det kan også gå. Ja, for ja, for jeg jeg så så og det er noe billig gøy Ja, for jeg så at det var bare tilgjengelig på Xbox og Game Pass. Forholdet vi kun tilgjengelig på Xbox-plattformer, men mm. det kan jo være så mangt. Mm. Uh, Jukka, du har jo et abonnement gående på Xbox for PC, er det det galvis? Ja. ja. Så du har jo teknisk sett spelet. Ja, jeg kan bare starte det. Jeg kan ja. starte jeg bare starte det ned også. Kan du ikke? Jeg, jeg gjør det ikke. <laughs> Kanskje må jeg må ha meg en bedre stol. Ja. ja. Men... Jeg uh, er med på nyheter nå. Ikke ja, hatt det nyheter. I uh -huh. Nintendo Switch er det veldig bra nyheter, det er bra. Du, på tampen av året så kommer ett et storspill som faktisk innfridde forventninger. Det var for mange skuffelser det gjorde. Ja. Nå ser jeg året spiller jo i dag, og da savner du en gammel klassiker der. Ja. Unnskyld, velkommen til det. <laughs> Bare kjapt innom Xbox, siden vi Det nevner Xboxen nå. De hadde en kampanje der de sa at alt er en Xbox hvis du vil. Telefonen kan være en Xbox. TV-en kan være en Xbox. Og det de prøver å markedsføre da er at de er ikke lenger bonde til den fysiske boksen, men det er mer som en... Eh, hva kaller du det? Altså, det er en digital plattform. Dig digital plattform, ikke fysisk plattform. Som beveger oss, det er kanskje konsol-døden vi går i vente. Det kan være. Det, I hvert fall en konsol som død, ikke ja. alle. Det betyr, Magnus, at det på, altså, de prøver nå å si «Du kan spille Indiana Jones». Du kan streame den rett telefonen din, hvis du vil. Eller til PC-en din. Eller til Playstation. Altså, jeg sier ikke det går an, men det er de vil, det er de prøver å si. Ja. At du kan spille Xbox overalt. Mm. For du trenger ikke å ha bonde til denne lille boksen. Er ikke det Nintendo sier det? Bare, altså ikke med Xbox, men du kan spille Nintendo overalt. Eh, ja, altså, de, de, de har ju Switchen sin. Mm. Du, du kan ta med overalt, ja. Du kan ta med overalt. Men du kan ikke bare du kan ikke spille nintendo spel på PC-en din. Nei. Nei. Uh, altså, jeg har to filosofier for å spre budskapet. Ja. Nintendoen kan du ta med overalt. Xboxen den bare er overalt. Ja. Mm. Og det spørsmålet funker, og just jokk, som du sier, betyr dette Xbox Microsoft melder seg ut av konsolreise. At nå skal de bare lage spill som kan spilles på Playstation, på Nintendo, konströmme tjänste i bilen i på själveskabe altså, de får ju ske tema konsoler det länge sedan det har gjort det, mm -hmm. det er väl sedan 360 at det hade en konsol som sågte bra ja så har de insett liksom att okay, ser sig bra men man bara pröva rädda det med kan mm. eller men kan du säga si, men men då snurrar med skuta till något som kanske funkar bättre for oss ja Og det har kommit ut det som før var tidligere spil, kun tilgjengelige på Xbox, har nå blitt lansert på Playstation og Switch. Finns det noen av de? Hva for noen av de? Jeg det, de hadde liksom, jeg tror det, kanskje, det, det fantes noen spil som, for eksempel Indiana Jones. Før så var det kun, altså de gat oppdraget til dette spilsilskapet, laget Indiana Jones spil for oss. Det var eksklusivt til Xbox. Ja. Men nå har de funnet ut, ok, vi gir, vi gir dere tilatelser til å også lansere på uh, Playstation, men jeg tror Microsoft får en del av Kakao også. Jo, stemmer det. Du har disse piratspillene kjører over ja. og greiene og de forskjellige. Kan kjø... Ja, Sea det Thieves kanskje. Jo, det var noen av de også. Mm. Playstation har gjort det samme, har de også nå. Ja. De vil ha mer penger. Ja. Så vi får se hva dette betyr for Xbox. Ja. Uh, en siste, kan du si, stor hendelse i spilindustrien er Shuhei Yoshida, en Playstation-grunnleger, kanskje. Ja, det tror jeg. Han har, holdt, han har vært lenge i gamet. Ja. Han sig. seg. Samtidig så har Playstation 1 blitt 30 år. Wow! Og da er vi gamle. <laughs> men, men de lanserte i, i den forbindelse en eksklusiv eh, begrenset antall Playstation 5, eller Playstation 5 Pro så, med Playstation 1 farger. Han ser jo superfin ut. Han var jo veldig kul, men... det var skamdør. Det var så begrenset at eh, du måtte liksom stille, ta en loddtrekning for, for muligheten til å kjøpe den. Og så er det jo folk som har fått tag i dette og så selger det på en måte... Eh, på på bruktmarknaden då. Ja ja. För pris. Men jag vet inte kan kost i utgångspunkte om, om det var mycket mer än ordinar PlayStation 5 pris. Nej, jag vet aldrig. Nej, det ber marknaden bestämma. Om mm. du också villig att betala så mycket så gör du ju det. Ja. Eh, är det också du kan om Yuuhei Ushida. Ska jag ta med? Nej. Han var en en annan då. Uh, ja. i PlayStation. Jeg tror han måste säkert med på liksom föra PlayStation upp och fram i sin spedebeginnelse. Och han med tog rotter på Nintendo. Ja, jag tror Takk det. Mange. Det är ju en lite speciell historia detta med hur PlayStation starta. Jag vet inte om du känner till det, men. Okay, du kan ta, det är ja, ja. PlayStation skulle lägga ett CD-drivet till Nintendo sina konsoler. Så skulle de, alltså det skulle lägga en Sony Nintendo maskin. Mm. og så på i spilmesse uten at Nintendo visste det så, for de trodde det var samarbeidspartnere så annonserte Sony at de skulle lage sin egen maskin mm. Sony Playstation ja. uten Nintendo og det ja. tog de på direkten på i messa ja. og tok rett og slett innsvingen på Nintendo så trodde de skulle jobbe sammen ja, men, men det, hadde de fått hjelp fra Nintendo da? de hadde jobbet sammen og de hadde lagt en prototyp som har vært ganske mye penger det finnes en prototyp jeg vet ikke om det Nintendo Playstation, eller en Sony-Nintendo. Jeg vet ikke om det er faktisk navn. Men det med. ligger en sånn diskdrev unna den da, som mm. kan laste diskbaserte spill. Dette skjedde samtidig som Sega hadde Sega Mega Drive. Og Sega Mega Drive CD. Sega Mega, for Sega lagde en egen tilleggsmaskin. Philips kanskje, eller noen. Og, da, da, ja, og der, Segaen fikk en CD-maskin da, som spilte CD-er. Mm. Spill på CD-er. Ja. Og da tenkte Nintendo i samme bane. Ja. ja, men det måtte jo totalt snu. På flekken da, de fant ut at Sony skulle lage en egen maskin plutselig. Vel, eh, der eh, kan det jo diskuteres om hvem som eh, stakk hjemme i, i ryggen. Ja. For jeg har hørt ja. at det var Nintendo som bekket ut av avtalen, uten at Sony vil vide om det, oh. en avtale med Philips. Uh, sånn at det er Sony da uh, Og det vil jo ikke Sony finne seg i då da begynte de utvikling På Playstation Ja var det sånn det var? Det, det kan da, det kan da det, Ja men det, det, Philips ringer i Bjellar siden jeg koblet de til Sega Kanskje ja. blander de? Uh, for, uh, dette var sent i livscyklusen Til Super Nintendo og Sega uh, Mega Drive Og da skulle neste generasjon komme Og da både lagde sina egna planer om att lage sån CD tilleggsenhet, men eh, Nintendo sin avtale med eh, Philips da, var at dokker skal dokker kan få lovte lage en CD basert spillmaskin som heter Philips CD-i eh og så kan noko lage Nintendo spill på den. Ja. Eh så då hadde vi liksom en veldig løs avtale då. Da mm. då altså, hjelper kvarandre her. Men eh, da sa sikkert Philips, ok då, med vi hjelper hverandre, men da skal ikke Sony være i bildet. Og da ble Sony kicka ut, og så ble de sure, og det skjønner jeg jo. Eh, for dette skjedde jo på en spilmesse, bare sånn. Ja, det var helt rett fra ja. god. Ja. Og så blev jo Sony satt i høyere for å lage, for så tenkte jeg, ok, fuck Nintendo. Vi lager vår egen maskin. Ja, det var Lindy de som... Så det var heaven, altså, som motiverte play, Sony til å lage Playstation 9. Ja, ja men da hadde de jo satt seg inn i konsolmarkedet sikkert. Ja, men jeg tror det er takket der, folk som er Yoshida som fant ut at ok, vår Playstation, den er ikke, det er ikke et leketøy. Dette er en høyteknologisk maskin som skal spille proffe, kule spill. Samme vinkel som Sega tok mot ja. Nintendo. Ja, det var i Sony på en måte den bakken. Ja. Og så hadde de Tony Hawk, Gran Turismo, Tekken ingen sånn... Tomb Raider. Ja, sant? Litt mer... Voksne spiller. Voksne, det er kulere å spille. Voksne så hadde du Mario som sprang mot det sånn i... Wow! Ja, sant? Så der har du en veldig tydelig forskjell mellom, uh, kan jeg si, markedsføring og vinkling uh, mellom det Nintendo jo og det Sony gjorde. Ja. Mm -hmm. uh, skal vi gå over til The Game Awards? Ja, det synes jeg. Ja. For det, det er jo Jeff Keighley som har vært en årlig spilprisutdeling altså det er jo på en måte, det er en like stor kveld som Oscar for spillindustrien Ja, det er bransjen sin feiring av seg selv Ja, forskjellen her er at det, det her er ikke det som har gått sammen Her er det bare Jeff Keighley som har fundet på dette så det är ingen sånn felles enighet Om hva som er årets spil Det er bare at Jeff Keighley har samle-samle journalister og, og, og Venner i spil venner, venner, gode venner Og så har jeg bestemt, ok Årets spil er jada jada Det betyr ikke at det er så at Alle er enige om det Det finnes mange som har en sån kåring Men den denne har fått veldig mye publisitet Fordi eh, Det har bare vokst veldig stort da. I løpet av ti år Ti siden den første gangen de hadde um, denne type kjoll. Uh, og i år, jeg vet ikke om du så noe, Magnus du sett det? Nei. I år har du sett høydepunkt eller overskrift? Og... Overskrifter gjetta jo i Norge da, når jeg så litt i oppløpet. Ja. Uh, gjetta du riktig? Ja. Ja. Uh, Må ikke bare avslør meg en gang, ja att årets eh vinnare av vårt spel årets spel i Astroboy. Gott. Astro Astro Astrobot. Astro <laughs> I Astroboy, men där han ser fly runt i uh, <laughs> uh, vi til trusa Ja, stenhårt. Eh. Uh, men kommer eh vidare, men kommer tillbaka Astrobot. Ja. det så kan jag bara snapptarga igenom. Vi stock vill se det själva så kan det ju det, men ändå targa väldigt snapt igenom hela showet. Ja. For det er ti år, det var liksom Litt sånn tilbakelig på hva man gjort Og sånn, Det klapp på egen Men det jeg synes var kjekt med show Var at de hadde to Muppets På en sånn eh, Hvis dere husker gamle Muppets Så var det to grettene gamle gubbler ja. som De som satt oppe på Fjallkongen på, ja. på galleriet <laughs> Og de dissa han, Jeff Keighley så sint <laughs> Heldig tid ja. Og jeg synes det er veldig morsomt det jeg tror han har en litt sånn kjølige overny. Han må ju inne at for disse sånn, "Hei, du tror at dette showet handler om bare deg. Gi andra och lite plats." Ja. Alltså heile tiden sånn pek på han då, då lo han ju med Han har ju varit med och skriva, skriver skrive nog en viss ja, ja. så kanske. Ja, det var bra gjort och Måppels julshow är väl lag en tradition i stanen säkert. Ja, det är sant det. Så ta med Måppel sån här ett chackträck. Ja. Eh og så blir det liksom sånn, lite så avbrott ifrån trailer, presentation, prisutdelning in i mellan när så kommer det så hade någon bra är. Ja. Uh, så altså det synes jeg var bra uh, Alle fikk tid til å takke for seg Og takke for spilet og fansyn Folk ble liksom I fjor spørte kritikk for De kom på scenen og hadde sikkert 30 sekunder å snakke Og så kom musiken og så de måtte gå ja. Nå fikk alle tid til å snakke Ja, det var det så i fjor, ja Ja, ja jeg husker det. Jeg så jeg det, det, du som det Det viser jo at uh, han Jacky kan ta av seg kritikk Og forbedre seg Ja mm. uh, men det jeg så da, det var at det, det, det var kun en mikrofon eh, på scenen, og den var stilt veldig lavt, så folk kom over og på en måte bøyde seg ned for å snakke inn i mikrofonen. Det var ikke egentlig nødvendig, det var en veldig sterk mikrofon, men all, hvis det var flere personer, så bytta de liksom på gå fram og bøye seg ned med mikrofonen. Det så var veldig banalt ut, ja. så det kan de liksom fikse på da. Um, det var også litt rart at uh, helt i begynnelsen så nevnte han noe sånn Ja, i kveld så har vi noen veldig kjente folk i salen ja. Blant annet Ken Kutaragi som var en av sjeferne i Sony uh, når Playstation startet Jeg tror ikke han var på en måte, han, han så ikke for noe å spille, men han var chef for Sony Så han underskrev sikkert på Ja, la starte dette spilprosjektet Men når han sa i salen med Ken Kutaragi, så kom kamera på han så klappte alle, og så reiste Ken Kutterage seg, og gikk mot scenen, samtidig som han hadde noe i en tal i hånden. Men han skulle på den scenen. Eh, han skulle egentlig bare bli nevnt, for rett på så nevnte han en del andre folk. Nej Og så, jeg vet ikke hva som med Ken. Jeg tror han ble stoppet av en vakt eller noe sånt, han skulle i hvert fall opp. Så det var litt sånn, å oh, shit, å oh, shit, hva gjør du det nå? Dette må Ken. Har eh, den jeg... ikke en translation? Ja, jeg tror det Jeg tror noen må ha Det må ha blitt en forveksling Fordi han må jo ha trodd at han skulle opp det Og si noen ord, men det skulle han ikke Så det var en flause, synes jeg Det er litt vondt å se på kant. Fordi han er en gammel fyr Liksom, han ja, Og en japaner, så jeg, jeg, jeg, jeg, vet han, jeg, jeg, jeg visste helt hva som skjedde Eh uh, det shör nutrist men ja, ja show gick vidare ja, det var inte så Han kommer aldrig upp det såg du inte. Kamerakutta och så såg du gick det vidare till nästa pass. Resen var släpp han upp alltså. Ja, kanske det. Och så förlänger det med 2 minuter. Han trodde säkert han skulle få sån uh, liggande pris eller sån. Ja, ja, det är ofta det som sker med såna mm. industrilegender. Eh uh, ja. uh, han ja. Harrison Ford var på scenen. Att <laughs> få legender. Ja, uh, det som Valle Morse var det Uh, det de var de, de folkar som står bak eh Jones Pelle du hade han han som er chef for eh uh, Bethesda. Ja. Kettahandloge. Det kommer ju ske på i farten. Nei. Ja. Eh uh, en väldigt ajö, det fyr. han han och han har ju och står ju bara i Sky, ikke skyfall. Star så heist til for meg nå. Du er ikke i min sant? Starfield? Starfield, ja. ja. Vet du hva er meg? Jeg er ikke en fyr, ja, ja, jeg vet ikke hva han heter. Uh, ja. Han i alle fall kom på scenen med uh, stemmeskuespilleren til Inner Jones, ja. så en industriveteran, og det var liksom... Han sto opp til skulderen på ham. Det så jo sånn banalt ut. Han har blitt liten. Enten han har blitt eller sånn, han har blitt veldig høy, men de to kom det så jo som far og sønn. Ja. <laughs> og så eh, takket de for det gode mottakelsen til eh, Irine Jones. Ja. Eh, og så introduserte de Harrison Ford, så han på scenen også og sa noen ord. Men han, det virket som ikke han ville være der. Eller han fikk, han fikk i hvert Han kom for å få en sjekk. Är det Christopher Weaver? Nej, nej. Ja för han som kommer upp när jag söker på. Be testa. Be testa. Han så startar det ifrån. Okej. Eh men ehm kommer han så fort Og han säger liksom det kommer nog en mizzar. Du ser att han gamble <laughs> <forbi leggetiden> och <hans. laughs> han för han billegativans. Han ser på skärmen. At han skal si noe Og så er jeg eh, bare det, det kan jeg ikke si eh, Og vinneren er altså, Han skulle egentlig komme med en eller annen vits i hvert fall ja. Men det sto på skjermen sånn, eh, med, med <laughs> og, så, ja. og så går han, så han ja, Det er skriptet så oh, ja, det, levet, det er langt, langt skriptet altså, ja. Han har ikke tid for sånn bullshit du, så. ja. eh, Men det var jo greit Det var det At han var der i det hele tatt eh, Og han ga jo honnør til stemmeskuespilleren At det, det lignet sykt bra Og det har jeg også hørt om han, Troy Baker, gjør en veldig bra figur Sånn ja, okay. i Dan Jones ja. Så det er ikke Harrison Ford som har stemmen Nei. til seg Nej Nei, det er, han har nok gitt latelse til at noen andre gjør det Ja, det er vel jeg tro. Men det er jo ansiktet hans Så jeg vet ikke om det er noen kroner som triller i hans retning Han har kroner som triller i sin retning <laughs> ja. Det er ikke bare kampesteiner og... <laughs> uh, Snop Dag var også det ja, selvfølgelig var han det. Han er Han er jo vant. Ja. Det ble nevnt at han hadde en konsert i Fortnite, og så var han da nødvendig... med på der. Ja. Og var han sønnen sin, og så jeg vet jeg om de annonserte et spel et eller annet plass. Ja, ja. Ja. Ja, han er jo mange steder han snukter. Men dette er jo folk, altså som du sier, han Keighley har jo venner her og der, og så var jo han Hideo Kojima på scenen i eh uh, och Kojima är kompis med Jeff Ja. Men eh uh, uh, det, det var en det var fisker var Mats som kommenterade det så grattis om gång Han sa alltså att does uh, Kojima know that he's best friends with Jack Kelly. <laughs> altså, altså, det var också om det är väldigt så kan man han Josef Fares var der Og han uh, Um. Hvem andre? Han Altså uh, han som Er lagte Max Payne spiller han, Remedy Ja, Remedy ja. Så det, det er alle kompiser her liksom At de alle får Sjansen til å promotere spilet sitt ja. Og det er jo kjekt Det var mange gode nyheter Mange gode trailere som ble vist uh, Vi skal gå gjennom noen av dem jeg har faktisk så en trailer som jeg synes var sinnssyk kule ja. Og det er... Intergalactic, ja Matic profit. Og det er jo... Det er så kult ut på traileren Naughty Dog Ja, det er, det er Naughty, dag. Naughty Dog Det ser så drit bra ut og, og... altså... Hva stemning fikk du? Hva, hva tenkte du når du så traileren? Nei, dette er... mørk sci-fi Ja Egentlig så Men ordentlig mørkt, altså det er ikke Star Wars-lyst, det er ikke Warhammer Pulp, det er Last of Us-mørkt. Ja. Ja. Så det er sånn ekte sci-fi. De kan historiefortelling, det kan de. Ja. De er veldig gode på det, men de, du har aldri sett Naughty Dog-spill i verdensrommet. Så det er en, dette er en nytt univers talt, fordi... Men de mestrer jo zombie-univers Og fikk det til å høres ekte ut mm -hmm. Med sykdommen og hele rammen rundt mm -hmm. Så de kan det med ikke Dra strikken for langt De holder det realistisk ja. Det er kanskje det Game of Thrones så klart Det er altså drager og trolder Var sjelden varer i det universet Da fløy ikke lightning bolts i øst og øst mm -hmm. Så kanske de klarer Samme trikset Likte du uh, estetikken for yeah. det var liksom uh, En ting var jo litt sånn produktplassering sånt, Men det virker som det var en sånn Det var ingen, var det Adidas sko? Eller? Adidas sko, det var Sony eh, CD-spiller Ja, jeg la litt merke til Men det er sikkert fordi det er trailer, håper jeg Ja, ja jeg vet ikke om Du får ikke spille sånn Nei, fordi dette var en sånn stemningstrailer Det skal gi deg en følelse ja. uh, Men Men uh, Settingen her er jo, eh, hvis jeg forstår det riktig, at det er på en måte en alternativ virkelighet der romfart eh, ble realistisk på 90-tallet. Ja. Eh, fordi du, du har CD-spiller, og så har du eh, sånn romkip da. Ja. Altså, det, det, det, det henger jo ikke egentlig sammen, men i denne verden så fikk folk muligheten til å reise ut i rommet eh, på 90-tallingen. Ja. Og det ser du på en måte i litt sånn estetikken Og fargene og hårstilen Og hele Stemningen Ja, det tenkte jeg ikke på, men det er litt sånn Ja, litt retro og litt Sci-fi på en gang Ja Permanent og skulderput Ja, så vel, tingen er at hur her person, du ser ikke så mye til hun Nei. Hun er i romskip Så går du gjennom romskipet Og så har hun skrelt håret sitter. Husk alle. Og det er jo folk som reagerte veldig på det. Alle sci-fi berter å det. Du De har ja. gjort det siden det er fift element. Ja. <laughs> det var sånn det skal være. Og eh, jeg skjønner veldig godt, for hår i null gravitation må være en pesterplage. Ja. Men du skal animere det. Ja. Men eh, også i virkeligheten, tror jeg. Det, bare, liksom, det kom i veien. Ja, det er sant. Så da, jeg tror folk har sagt at Teknisk, det teknisk sett at hvis du er i utværtsrommet så blir det bare hvitt hår her for det kommer ikke kom i veien for dig. Altså, hår i 02 det går jo overalt Ja, det er sant uh, så det, er det, det som går rundt i kjøgras Ja, det ja, stemmer ja. Men det folk har reagert på dessverre da, er jo at hun ser jo litt sånn vil jeg si alternativ ut, utseende, men du ja. har sett traileren en gang Hvilken ja. alternativ til det? Nei, for, uh, altså Hun ser tyvert på uh, Kan du si L-Q-G-B-T Ja, ah, men det er alle i dag. Ja Vi <laughs> har jo ikke satanister lenger <laughs> Ja, men du man Folk har på en måte forhåndsdømt Hun Og jeg tror man kanske er det også Men det de vil ha er jo puppeguri Ja, men de kan vel ha pupper ja, men hun her er liksom sånn, øh, Altså, hun har ikke svære deier Og hun har ikke øh, sånn, Gjennomsiktige klær, sånn som sånn så gamere Vil ha, da Men da kan du kjøpe japanske spill <laughs> Ja, og det er jo da Så det er jo dette sånn, det er sånn det, det, Deierne sveier opp og ned, sånn Dead or Alive opplegg ja, Eller Tomb Raider Det er det som er problemet med visse deler av spill Skarret nå, er at De så på visse japanske spill Og så er det, det er det är som sånn dam, ideal damen skal där. Är det vilket spel som hör er dam och hur representerar ske mig härlighet. Och så har de lagt lange såna rants på Youtube på mm, Ja, det har dig fint kilt sorterat hur sig utvecklar. Ja. Så ja, blir lite blandad mottagelse rätt slett. Nej, det var er det sant då? Ja, jag tror det inte. Allt är folk får sig att skriva alltså. <laughs> så då då alltså till med forger Um, den år som trailerene Er det det de sitter igjen med liksom, Er jo bare skallet eller? Ja, Fordi i forrige last of a-spill Ble jo også puttet i den båsen At uh, Hei, jeg vil ikke være uh, Hun er uh, tunne uh, jenter Jeg vil være en manlig man Jeg vil være Joe Og vi vet hvor mye Hvordan den ble mottatt Men jeg, jeg krysser fingrene For Heretic Last Prophet Jeg liker ikke navnet jeg nevner litt uh, for utydelig. Jeg, jeg synes jeg, jeg sier ikke så mye. Kolene av store små bokstaver, er det det også? Nei, det bare la jeg til. Ja. Men det er liksom, uh, intergalactic, convertible sexual, heretic, convertible sexual, the prophet, altså alt, det ja, sier ikke så mye. Heretic prophet, nei. Uh, og så uh, mister vi mulighet til å spille intergalactic-sangen av Beastie Boys. Ja. Men det kommer sikkert. Ja, ja. Eh uh, kan andra liktedå välkomna ett spel. Eh uh, så G Game of Thrones Kings Road. Uh, for der det du, du en, en type soldatridder så ser du ut han på mode det såg ut som ett rollspel eh uh, blandat med uh, kan du säga si, kampmekaniken till Game eh uh, eh uh, Game of Thrones men uh, God of War. Ah uh. Du uh, så jo som du spilte en ganske barsk kar Og så, så kjempet han mot både White Walkers og Drager og alt det Og så gikk han fra familie og hus til hus Og der så du de jo alle de kjente figurerne Jon Snow og Hun der Cersei og, og Så jeg tenkte, de, okay, men dette ser jo gøy ut. Men så var det et mobilspill hey. Da <laughs> snudde mm. jeg i døra uh, Det så bra ut, men hvis det er en mobilspel, så... Nei, det, det, det klapper ikke helt. Nei, neste. neste. <laughs> uh, Split Fiction er det neste spillet til Josef Fares og Hazelight. Uh, du oh. likte jo... Uh, de lager de samme to players-spillene. Ja, altså det, det er var kult, det. Way Out og... I tekstur. I tekstur, det spes med two. sammen. Når det er Split yeah. Fiction... Og det, det er det samme, for du har to karakterer som må gjøre litt av det tingen, med litt annerledes ting. Mm. Men her, dere kan jo se eller annet, men er det to forfattere som eh, havner i et sånn VR-studio. Vel, eh, det er ikke bare VR. Altså du, du, du blir en del av verden. Det er ikke bare at du tar på briller. Du blir altså, i den verden. Men ved en uheld så havner de i samme game, og de kommer seg ut. Og hun ene skriver uh, sci-fi-bøger, hun andre skriver fantasy-bøger. Haha, oh, kult! Cool. Så da spiller du liksom brett som er litt begge deler. To ulike sjanger. To ulike sjanger, og så må de samarbeide selv om de ikke liker hverandre. Ah! Eller de kjenner egentlig ikke hverandre, men de har veldig ulike perspektiver på sikkert hva som er god uh, skriving. Ja. Så det kan også være et veldig bra spill å se frem til. Eh, uh, Josef Faure sa detta det bästa spelet man någonsin har lagt, det kan ju vara. Det säger han han ja. kväll. Men men hvis de ni fortsätter stil så, så så blir det så jättebra. Men blir det bara plattformer Ja, det väl är tro For det gjorde de jo på i Text 2. Och det förra så något Tor spelte, är det inte på PSN gratis? Eller bland mig? Vad tänker du på då? Det så du og Magnus spelte. Eh, ett par terapi spel eller. Det är ju textdu. Ja, det tror ah, Ja, det är oh, samma. Jag var fasen du spelar lite textdu. Lite. Som med dig, bara testa det. Åh, jag testade med Tristan en kväll kanske. Jag satt med tristband en kväll. Ja, ja. Det är väl ett schysst spel. Lite sån Men kommer ju igenom där. Hjärtkärnespel i nedervågen. Det Men det det tar för sig någon allvarligt tema och ja. samlevnadsbrudd. Eh, uh, platant så de er gode på å variere spilmekanikk og, og blande det med en historie ja. men nå blir det dette uh, altså de, de, de, mekanikken er samme at det er dels skjerm du vil og du trenger kun et spil og så kan du jo gi en kan du si spilkopi til en venn så det er jo bra men om de klarer å liksom gjøre noe nytt ut det, det får vi se på. Ja. Om vi, ja, for, ja. De må jo prøve å gjøre noe litt annerledes, sånn at det ikke blir helt det samme. Uh, Witcher 4, Jukka. Witcher 4. Vi får se når det kommer. Ja. Ja. Du har ikke noe sånn... Det har gått så lang tid, og det er så mye aksjer i det. Ja. Og en ble bedre når 2 kom, og 2 ble overgått i 3 Ja. Så det er en eller annen smell må jo se Project Red Go på. Ja. Det var en halv med Cyberpunk. Det er stemme. Det er, to, det er to år før det var bra. Men, Men nå, nå er det jo ja. ja, og i 24 kan ikke det komme en stor smell nå. Vi Dessverre så den sinte manskaren har igen reagerat på at du ska spela Siri och ja, att du får kölåt av världen den manliga mannen som du älskar. Ja, men er jo helt håpløs, så. Noe er det är ju helt hopplöst. Någon är fullständigt galen, men det hars inte hade det nog. Låt oss köra igenom bra trailern ju också, den se på. igen. Det säger inte så mycket om spelet, men du visar ni Siri u sparke rav. Enfin like Witcher så. Altså. Ja. Så i heja på det. Ja. Eh, uh, vi kan gå mot en rekke gamle spill så kommer det bak igjen på en eller annen akrund. Ja. Okami for oppfølger. Oppfølger faktisk. Okami 2. Ja, for Okami var jo en kunstverk. Mm -hmm. det, ja, det var et mal som er sånn gammal eh, maleri. Mhm. Mm eh, uh, et fille, burde ha hatt om Okami Magnus. Nei, det synte på origami. Tenkte, <laughs> ja, for det er veldig japansk Eh, Navn no, no. ja. eh, Sånn japansk akvarellmaling akvarell, ja. På... mm. Så den får en oppfølger True Rock får en oppfølger Lagt av Saber Games De som lager Space Marines Ja, jeg krysser for eksempel at det også går bra Virtua Fighter får en oppfølger Ninja Gaiden får en spin-off Onimusha får en oppfølger Mafia får en oppfølger Så det var veldig mye sånn Oi, kommer den tilbake? Ja ja, skal de putte penger i det? Oi, har de gått tom for i det? <laughs> ja, det kan nok være. Ah, det er ikke sånn som Hollywood. Ja. Lager bare like remakes. Er det noe av dette, som du tenker sånn, ha, ja, kult. Cool. Uh, jeg gikk Okami, så jeg kan jo gjerne spille det. Mm. Eller oppfølger den. Uh, ellers så har jeg ikke jeg noe forhold de andre, altså. Ninja Gaiden er jo, uh, jeg, jeg tror det lagt av ett et indie studio för det är mer om eh uh, alltså 16-bit videguiden. 16 ja. Ja. ja. Det var det og det verkar som lite som Metroidvania kanske du det stora som du uh, får gå runt i. Ja. Eh uh, inte altså, de sånn ja. det där nya 3D indie guide. Alltså de 16-bit spelen blev ofta sånt destillerat moro då. Ja, för det är inte så mycket tekniskt, då leker de sig innanför en begränsad ramverk och då får det ofta tämma det er veldig nydelig grafikk, selvfølgelig, med ja, ja. en rettårstyrelse. The Messenger-aktig, eller? Ja, det er nydelig, men nydelig som Messenger. Ja. Um, vi kan gå over til prisutdelingen. Ja. Og da var det jo Astro Bot, som vant over Balatro, Black Myth Wukong, Shadow of the Earthree, Final Fantasy Rebirth og metaphor Fantasio. Ja, hva det spillet der? Jeg, jeg har sett trailer, jeg har sett gameplay, jeg skjønner ikke hva det er for noe. Hæ? Sikkerlig tongue twister alle vi har nominert. Ja, jeg har til å si det, Se, det fem ganger raskt. Uh, jeg skal jo spille Black Midt Wukong. Skal du? Ja. Det er kinesiske Dark Souls. Ja, det er ikke like tom som Dark Souls, Det er litt lettere, litt mer... Ja, men det, det er sjangerene. Ja, ja, ja, ja, ja. Dette er reverse engineering og <laughs> ja, de sett, av laget en of. De har nok sett det på noen spill og fått inspirasjon, men eh, du kjenner jo det til denne apekatten. Mm. det en del av kinesisk mytologi? Han der, han er... Jeg har sett den, men jeg kjenner jo ikke til den. Ja, ja. Men, men jo da, altså, apekatten ser eh, familiær ut. Mm. Ja, jeg kjenner den ikke, nei. Um. Metafor, vi, vi fant altså jo vant om IGN Siden årets spil. Så det er jo lov til å ha meninger men Er altså, det noe sånn persona ja. Livssimulator Dating rollespill det, det, det, er, ikke, er det? Det, det er vist rollespill Men i, i, i hva, hvordan du spiller om det Er det naturbasert Eller hva søren det, Jeg tør ikke si altså Høring hører navnet så blir jeg bare forvirret Altså lytterne må jo arrestere oss Nå som er helt på jorda Nei, jeg er ikke så sikker. Nei, nei. Ehm. Uh, Astro Bot ja. det, skal det, skal det, skal det skal vi spille. På et tidspunkt. Ja. Eh, uh, jeg gleder meg til det. Ja. Folk sier det er veldig så sånn, du får gode vipper. Mhm. Det høres ut som et perfekt julespill. De spiller veldig på nostalgifaktoren fordi du ser så mange PlayStation-karakterer. Hvis du bedre du kjenner PlayStation universet, jo gøyere blir det kanskje. Magnus är astronaut något för dig? Har du vuxit, du har ju vuxit på min PlayStation. Eh uh, ja, men eh uh, ja, jag vet inte alltså jag köpte kört alltså kan du många forskjellige PlayStation karaktärer Du får lille lilla astronaut. Men han må gå och rädda små minifigurer uh, som ser ut som Uh, Spyro, Jak and Daxter The Metal Gear Solid kanskje Tomb Raider uh, du samler på figurer du redder dem, du er i den verden av og til, jeg det er en liten sekvens der du spele du får Gun War øksen som du kaster rundt mm. uh, kanskje noen Per Rapid Rapper og også det vet, sant? jeg tror det er bare masse sånne gode referanser mm. så er hovedspillet veldig solid god plattforming du hopper, og det tror jeg det føles veldig bra å være den denne verden. Missnakk. Um, ja, nei, det, det hørtes jo uh, interessant ut. Ja, jeg tror av alle de spilene, så er det den eller Ballatro som du får uh, spilt av. De andre er ganske tunge. Det det de to på millestag. Ja. Øh... Uh, han fanns sier, nei, <laughs> det gikk jeg ikke røret. Shadow of the Earthry er jo DLC-pakket til Elden Ring, og noen sier at det burde ikke vært en i, i det hele tatt. Altså, jeg fyrte opp Elden Ring en kveld i høst, for jeg tenkte jeg skulle spille av Ja. Og så tenkte jeg, oh, å, jeg husker jo ikke er, eller hvor jeg skal, eller hvordan jeg gjør noe. Så jeg løgte rundt en kveld, så neste dag så begynte jeg på ny. Helt på ny? Ja, jeg tenkte da jeg startet å spille på ny. Ja. Og så altså etter to timer, eller kanskje litt mindre, så tenkte jeg, nei, nei, Så det går nok på finten straks. Ja da, det er tiden for gjennomvindingen nå, Jukka. Men sånn vil det jo være også med denne store utvidelsen, hvis du har klempt ut ting fra hovedspillene. Ja. Og så skal du inn i den igjen, da får du jo litt av et stykke historie og mekanikker å sette deg inn i. Ja, altså, hvis du skal spille Shadow of Duty, du må være sånn 100 timer ute i, tror jeg, for det hele seg får avgang. Ja, men for at jeg også har lagt spilet vekk, ja, ja, ja. så nei, nei. det var tungt å komme inn. Ja. Jeg hadde ikke klart det. Jeg hadde ikke klart det. Det de som spiller det om igjen og om igjen. De tror jeg har var gledet av det. Ja. Så det er for spesielt interesserte. Meget spesielt interesserte. <laughs> ja. uh, Magnus, jeg, jeg skulle gjerne sett deg spille Eldring, altså, men jeg tror ikke du likt i det hele tatt. <laughs> Dette var så veldig titkrevende. <laughs> uh, Vi kan gå over til noen andre kategorier. Vi er jo glad i Helldive, den at Uh, best ongoing game og best multiplayer game. Det är gult. Yeah. For Democracy. For Democracy. Man du har ju spelat Helldivers. Eh uh, men det kan ju vara då det likte. För i den sista trailern där spelar like, ju den Heights song. Åh kul. Alltså du du älskar ju det här så. Det gör. Så eh uh, den shooter. Ja. ja. og så är den liksom satirisk. Du du du du, du. Du har ju göd spräng ju ting och täng och og... Det är Starship Troopers. Ja, det är det. Det är er... ett spelformat. Eh, uh, så kanske jag kan visa dig så kanske du får lite lust att spela det. Uh, men det är ju lite sån uh, kan man säga, si? det är skyting. Det går mm. fort och jag vet du gillar spel som är lite mer eh gång. Nej, du tänker du får tid att tänka i alla fall. Bäst mo bästa mobilspel och bästa independent spel, bästa indie spel, Palatro. Och det är nytt studio. Det köps spelare. Ja. ja. Väldigt bra. Det var tre priser. Det, det var många flera priser som har gett ut. Mange vill se glatt att bästa sports game gick till EA FC. <laughs> må Mo mo av den, den nye modusen de har kommet med på 25 Så har de kommet med en ny modus som du spiller Som online modus, der du kan bare hoppe Der du er en spiller oh. Som du har i uh, laget ditt um, På Altima Team Og så spiller du med Jeg tror det er tre andre Fordi Keeper tror jeg er styrt maskinen og det är inte så mycket som så det är helt tyst. Är det 4 mot 4 då? Eh, ja. Eh. Och det varit att spela 11 mot 11 i FIFA. Det var det var möjligt. de folk som står bak och ser de har jo annan sorts nytt fotbollsspel. Ah. som ser ut som Estetiken ser ut som FIFA, som ja. modellen och sånt. Men eh, de litt sånn, så, okay, det spelas liksom så och heter det med bilar? Rocket League. Rocket League. Ja. Det såg ut som, men folk trodde inte visst hur kan kan man bli på? King for soccer. Han ja, såg inte så mycket. Ja, men eh, fotbollsspel ja. Eh jag är på att finna det namnet. Det er en ny sånn eh, Rush De kaller det for Rush mm -hmm. yeah. Så det er veldig eh, det, du, Kampene varer Det er En eh, liten bane Det er 4 mot 4 Plus keeper Og så er det eh, Litt sånn hockeyregler sant? Du, du Kan få sant? Du, får, eh, du kan få gult kort så kan du få to minutters utvisning. Det er et blottkort kort. Og så tror du kan få rødt kort også. Eh, men du spiller bare en spiller som du har på laget ditt. Da. Ja. Og så er det liksom objektivt på en måte at du, du får ekstra poeng hvis du er en norsk spiller, eller om du er en spiller for den ligen, eller sånne ting. Ja. ja. Og så har du også noe sånn evolution også, der du kan utvikle... Um, så må du gjøre visse ting da, for at du skal utvikle dem. Så, ja, jeg kjenner jo at det ble beste sportgame. Det er jo, uh, fotball er sporten i verden. Så. The Beautiful Game. Ja, The Beautiful Game. Jeg har hørt at det ikke går så bra med... Haaland <laughs> för det. Ja. Ja, Manchester City. Manchester City. <laughs> City. Altså, jeg, jeg kan livvidom fotboll men det har jag knappt. De ja. Det stinker för första gången på länge. På många år. Ja, men det så är lite uh, löje. Var du då när City mötte mitt lag i England, Arsenal och det blev det blev 2-2 och efter kampen så var Haaland super cocky så sa han till Mikel Arteta som är tränaren til Arsenal. «Stay humble», ei? Ja. Og siden han sa den setningen der, så har City... Eh, jeg tror ikke har vunnet en kamp på 11 kamper på ranen og sånn. Nei, det er ny rekord for de, klubben. Eh, jeg tror de har noen gjort det. Ofte tar på tre uer har gjort det, eller noe? Ja, noe Så han har på en måte «gingsa djings det», sier folk. Nå oh, sier oh. «Stay humble». Det de har också som kallas uh, cover eh uh, cover curse tror jag det. Men varje gang en person har varit på på försidor på coveret till ett spel, ofta i UFC då. Ja. Så har karriären missgått nedåt och hem rätt inte på eller samme... var han i år eller i fjol? Och vem är på cover i RC 25? Det är Holland. Är det Holland Cyber 25? Ja. <laughs> ja ja, men jag vet inte bara men oh, det är ju Ja ja ja. Ut måste det kör. Må, Stay humble og på cover, han har to forbannelser på lik det også. Ja, ja. han firene han, han tjener jo fett, så uh, han skal bli farlig, så det går sikkert. Ah, det jeg er... hørte han på radioen, han tok kjølkritikk og måtte bare bli bedre, sånn. Ja. Og da hadde Pep sagt at nei nei, jeg håper du gjør det er god, gutt. Okay. Det er noe vi må lage akkurat nå. Jaja, okay. mm. ja. vi skal ikke legge alt på det til en uh, ung Hålander. Uh, jeg tror... Kodballspiller i dag, særlig de gode, de spiller alt for mange kamper. Mm. Ja, de, du har... Da sliter de helt fullstendig ut? Ja, de spiller helt sinnssykt mange kamper i løpet av ja. et år. Så du har, sånn som Haaland, han spiller jo for City, men så spiller han også for Norge. Ja. De har ja. landseksperiser, sa ja. han? Det har gått bra det siste. Ja, Norge... Ojo. Men da spiller han alltid, og City spiller jo mm. det som er i turneringer i verden. Nei, ja, jo, ja, ja. Ja, sant? Du har... Eh, aldrig fri. I England så har du eh, Carabao Cup, du har FA Cupen, så har du jo også Chabas League eh, i Europa, sant? Det er jo aldri fri. Nei, og det gjelder egentlig hele City-laget. Ja. Det er så dumt når de er topper, da. Mm. Jeg hørte en interessant... Eh, kan jeg ta en liten charter til eh, Lars Sivertsen, som er sånn eh, fotballekspert? Han har en god eh, ja. podcast etter... Eh, det er Lars Resort <laughs> Veldig bra Veldig fin pønn det ja. Og han sa at han gleder seg til se hvordan Pep Guardiola kommer til å fikse Det, han, det han gjort før At har må liksom tweake eh, eh, eh, Taktikken ja. Så at han har for exempel eh, Spilt med en extra midtbanespiller Altså han har tatt Jon Stones som er en forsvarsspiller og satt den som en defensiv mittbanne for å få kontroll på midtbanelettet. Liksom. Ja. Så nå, nå er det noe som ikke fungerer, så han må liksom tweake noe, gjøre noe. Ja, ja. Så jeg, jeg, jeg er ganske sikker på at Pep kommer til å, å klare det. Ja, for det, det jeg også har lest, det er at spillestilen er veldig krevende. Som ikke hjelper når alle laget er skadet av utslutt. Ja, det er veldig... Um, mye press og mye springing. Mye press, veldig mye press, på å si kondisjons... Uh, veldig mye løping, veldig mye... Ja, så, så spilleren også har... Uh, ble jo eldre. Ja. Uh, så sånn, og da henter de jo Gundogan tilbake fra Barcelona, og han har jo godt bygget 30. Så det å ha en sånn høy, høy, høy press, det er... Uh, ekstra krevende for de som har bikket tredje. Og det er ganske mange på det City-laget Ja. Men jeg koser meg, altså jeg heier på Haaland, men jeg koser meg når det går dårlig med City. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg også. Jeg koser meg med en uh, stay humble at det har slått tilbake på dem. Mm. Men nok fotball. Nok fotball. Ja. Vi tar en liten pause der. Vi går til uh, kveldens lek. Ja, den gleder jeg meg til. Hvem i kalsike er du? Det er bra, Magnus, at du skriver jødekager på arket ditt, fordi nå er kåringen av kveldens beste jødekage. Vi har, spist, eller, vi har spist to allerede, eller vi har hørt navnet med to. Jeg har spist alle fire. Og Magnus, nå har du spist alle fire, eller? Eh uh, nej, jag har ju smart på denne. den här. Nu ska vi det sista. Ja. Och det så juckar den där sverre som nu uh... det er en gelkaka. Nej, han har han har 18, 18 han. Har Åh. Ska jag gheta? Nej. En jättekaka. Ja, jättekaka. Men det er inte Hoddnes sin, tror du? Åh. Det er Godmans sin. Det er godmannen sin Ja, så jeg, jeg, jeg vet ikke om det er det samme oppskrift som den gjør kagen som går, men begge er jo fra godmann. Jeg vet ikke om det er en eller flere, eller hva de gjør her. Mm. Men den ene var jo svært som en tallerken eller andre, det er jo vanlig størrelse. Ja. Så, og så var det den siste nå, som, uh, som dere spiste. Ja. Uh, det er faktisk noe så fælt som en smørbrødkjeks. Altså, jeg har lyst til mye klar over hvis vi har vært arrangeringen. Uh, smørbrødkjeks. Ja, for når jeg bodde i Bergen, så sleide jeg ikke i Men alt jeg fant var smørbrødkjeks. Og det är jo det samme. Det bare bergensene kjenner det som en smørbrødkjeks. Ja, ja. smørbrødkjeks. Ja. Uh, og, og, og den er fra pakken. Der står det smørbrødkjeks. Men det er lagt av, jeg vet ikke, jeg husker, ikke hva jeg skulle hette, lokalbagerien eller noe sånt, men jeg måtte jo søge opp dette. Fordi det lages ikke lokalt. Det lages i Bergen, Trondheim, Molde og Nordfjordveien. Så den siste kago der, den er ikke lokal. Nei. Og... Ikke særlig klimavennlig heller. <laughs> Virkelig ikke. Så, da, Joka, vil du rangere disse fire? Ja. Du kan få påminnelse om hva som kan, hvis du vil. Trenger ikke. Nei? For de ligger i rekkefølge. Ok. Ok. Fra vår venstre mot høyre. Den gule stjerneren var best. Ja, det var jødekager fra Sandesbaggeri. Sukkerklumpen ved siden av er nummer to. Gjerdkage Koop Goman. Kjempekager. Ja. Kom på en treieplass. Han ja. ja, var litt vel torre, kanskje litt lite sukker. <laughs> ja, ok. Ja. Og den siste tenkte i det der er nok nok av god til det jeg har funnet. Billig kopi. Ja, ok. Så det var rekkefølgen, men. Veldig bra. Magnus, kan sier Køyte Køyte? Jeg har nesten samme rekkefølgen som Jukka. Ja. Jeg er uenig i første og andreplassen. Jeg vil ha den på førsteplass, og så den stjerner på andre. Ja, så her det så finner jeg. så den svære på trea, og ja. den på firea. Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg må ta en annen vri, eh, men sisteplassen går definitivt til Bergen. Det var smörbrödschaks. Nej, den var längre ut var landet. Ja, <laughs> det är verkligt. Jag sheara smörbrödschaks. Den den var så den var tørre. Den var så grävla torr. Torr utnörd var god. Och den var god. Det var inte socker på den heller. Den är bara liksom en det det plattbröd. Sparar på socker och vägen. Vi står fuktproblem i, <laughs> fukt i husen där i vind. Slänger några smörbrödschaks. Mm. Ja. Men fjerne altså. den fjärde det fuktproblem Min Minns inte bara skor praktiskt det tjeckekaka. Vet Ja. ja. Ja, oh, men du er en kjempekarge, var det? Ja, jeg liker størrelsen, vet du. <laughs> men den, den, var, den, var, den var, jeg føler at den hadde mest sånn, smag. Ja, gjorde du det, altså. Og så var det liksom, det var gode sukker å på. De var litt av litt størrelse. Mens de andre her, jeg synes de manglet litt sukker. Ja. ja. Du ser jo Ja, det er ikke det er gode Ja, ja, men det, du, det, du... du... ser jo masse sukker på dem, du ja. ser jo ingen sukker på dem. Eh så första pass går till kämpekagen av de två gännstånde. Så ja. så jag, jag syns var ganska lika, men det kan vara Coop sin eh uh, faktisk faktiskt. För den den runden. Den runde. Da er det det som jag kan svära. Ja, alltid har så är det Coop Yrkakern då, som bäst gör <laughs> det kaken. Ja, det er faktiskt lite skandal. <laughs> men på goda anlägg att sammanlägga det kaken. Uh, den? Ja, ja den gula. Ja. ja. Men det finns ju flera yddekakor, jag fick inte tag i. Så visst, jag känner, vi ser en type av yddekake variant, så gärna spis den och och sammanlignad med det vi hade här. Fantastiskt. Jag har aldrig haft en sån uh, taste test med yddekakor förr. Wow, så god yddekake. Löp och köp. Ja, tydlist testningar. <laughs> jag vet inte vi mer ska det. Vad jämser va? Ja. Uh, over til i kveldens siste lek Ja uh, Vi skal spille variant av uh, Hvem fasen er du? Mm. Nå har dere valgt å jobbe sammen For dere skal samarbeide Triksetvisten her er at uh, Jeg utgikter et spiltittel Eller spilkonsept Ikke karakter Ikke karakter Hva kan et spilkonsept være da? Uh, Hero? Ja, for eksempel eller han spiller gjenstand, kanske. Sapper? Ja. ja. Uh, her er problemet at jeg har skrevet ordet på en vittig dårlig måte. Så dere må lese ordet høyt, gjerne flere ganger, for å se hva det egentlig er jeg har skrevet for noe. Og så skal vi stille spørsmål, eller er det allihjelpende? Nei, hvis dere klarer å si ordet, så har dere vunnet et poeng. Uh! Eh uh, uh, ha i tanke att uh, den engelskmann som prövar läsa detta, är inte roman. Visst det hjälper. Right here. Right Charlie Good. Mångligt förstår du uppdraget? Vi skal läsa ett ord. Ja. Och gärna högt så att det Ja, högt så kan bli förvirra. Ja, så är det ett uh, spel titel eller koncept, inte figur. Ja. Kontroller, ja. koncept. Uh, ja, eller kanskje en mekanikk bedre, altså ja. ja Men vi går over til første ord, så ser vi hva, hvordan det går Ja ah. Hva står der på skjermen? Magnus første My tølges ald My ald Me told us old. Du kan kanske säga det på ett eller i måodo? Ja, old. Er är gammal kanske. Mitt alga old. Mm. Me... Talges, talges, us. Told us. Tulgus. på på skotsk då. Me told us old. Me told us old. Det hjälper åt lite grann. Det hjelper å si det fort. Ja, for der har delt ordene sikkert litt på feil plass. Ja, det kan my, my yeah. yeah. det sold. Vi sold, vi sold, vi sold. er sold? Sold. Vi... Vi sold. Vi sold. det blir <blevet> veldig vanskelig, <laughs> ah. så går vi videre til det neste. Vi uh. sold. Vi kan si det en gang høyt, så jeg hører det, Magnus. Mitt talgisol. Mitt talgisol. Mitt talgisol. <laughs> det var vanskeligt, tror jag. Jag tror ja? någon sköt han en gång, men det var det är självklart Leila Christensen som säger det. Jag ska man få veta det för stora där som könder lätt grejer? Ja, det visste jag vill. er Detta Metal Gear Solid, da! Metal Gear ah. Ja, det er ikke selvfølgelig helt innelysende, men... Og det spørs jo hvordan du leser det. Det er altså litt japansk, akkurat. Ja, du må kanskje legge inn en liten japaner, da. Litt sånn... Mitalkes alt! Mitalkes alt. Ja, da blir det jo 0 på det første ordet. Ja. Vi går videre. Kai, use me roll. Kai, use me roll. Kai, use me roll. Kai, <laughs> jeg... Ja, ja. Kai, samme roll. Ja, vet du hva det er? Har du noe med samme reier? <laughs> Joka sa ordet dette, men ja, jeg skjønner ikke hva på noe. <laughs> Se det igjen. Kai, use Kai, samme Nej, jag vet inte, jag har lov. Kan du sömmer roll? Jocka, du har sagt det. Du har sådde jag sagt det, sakta, alltså. <laughs> Spill. Eller spillmekanik. Ja. Jag kan ge dig en hint, hvis du kommer... Sömer roll. Hvis, hvis du kommer slid. Kan du sömmer roll? <laughs> du säger det eh? rätt. Ja, vi du säger det rätt. Ja. Ja. Kanske bara att jag har lite hint. Det er fra et 90-tallsplattformsspill. Det er noe du kan hente. In i spillet? Ja, i et 90-tallsplattformsspill. Uh, Kai-O-Summeral. Kai-O-Summeral. Joka har riktig tornefall i hvert fall. Ja, jeg må snakke så mye paner. Uh, ja. Kai-O-Summeral. Det er ikke sånn rykker han i hvert fall. Her. Nei, nei, nei. Ka ju samral. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag ska kunna så nu. Eh, det är säkert mega Drive. Säker mega Drive? Det tillskrund är en plattform och det som gäller. Är det sant ikk? Ja. Men hur ska ske han hämta han inte sån skoll? Jag köpte han inte sånn liteka. Men han hämtar ju kun en ting för vittnespiller. Emerald drinks? Ja. Dette er noe spesielt i det spillet. Gjør det. Ja, gjør ja. du det? Kanskje jeg ikke vet det? Ja, det kan jo godt være. Jeg er jo ikke en sanektomester. Nei. Skal jeg avsløre? jeg tror du må det. Dette er en Chaos Emerald. Selvfølgelig, Chaos Emerald. Ja. Jeg vet ikke Chaos Emerald. Det. Ja, ja. Wow, det var bra, liksom. ja, det var bra. Ja, det var det kanskje litt rikki. Du sa det jo. Ja. Chaos Emerald. Må vi gå videre? Ja, for jeg, jeg ser teksten, det er problemet. Ja, du må ser jeg roll, ikke ja. emerald. Du må snu deg rundt og... Ja, jeg må det. Ja. Må Nå går... lukker jeg jo vi oh, den kan jeg. Baggio Chasevie. Sevier. Ja. Vil du hjelpe meg med å Ja. Baggio Kazui. Ja, banjo kasu. Ja, den tog dock upp väldigt bra. Väldigt ett poäng till Marcus och Jo. Yeah. Ooh. Ooh. Sedan är det man du och det örd 3. du och det örd 3. Åh. Ja. Ja. du och det örd 3. Den er noe, Earth Tree. Ja, er det det? Ja, det er det på noe, okay, ja, det er en utgittelse. <laughs> om det i kveld, Magnus. Shadow of the Earth Tree. Ja, det er ikke akkurat din favorittgenre. Er det, det Shadow of the Earth, det shadow. Shadow, ja, the Earth shadow, Tree. Det svarer i Shadow, the shadow, yeah, yeah, shadow yeah, of the Earth Tree. Shadow of the Earth Tree. Og lytterne er jo også med, altså. Ja, det bra. ja. Nei, fantastisk. Har du stavet dette selv, vi? Är du godare fast så gott dig goda? siste sista ord för ikväll. Åh, är det sista? Kan vara doktorn väldigt snabbt. Uh, okay, Wakri now time. Eh, och är det den den uh, en ah. uh, ok, ok, ok, ok, ok, time den ehm uh, <laughs> no. Wacky now ja, time. Get out of now. Oh, tree of time. Nu <laughs> <laughs> nu Magnus kommer, så jag kan inte få klart of time. Wacky caterpillar in... of time. Vad det du spelar på? Är det som flöjtar? Ja. Eh. Uh, oh, <laughs> Nå er de shadow of the earth trees og <laughs> Ja, oak trees og sitter fast. Det yeah. er en eller annen of time, i hvert fall. Ja, yeah. yeah, of time. Et blås instrument. Uakri. Uakri. Uakri. Ah, han forvirrer deg de <laughs> yeah. litt, den der uakrien. Jeg tror jeg ville bytte om k-n-a-en, no, ikke? Ja. Uakri. Uakri. Jeg gir deg Oak, oak. Ja. Ja. uttale det som oak. Oakry. Ja. Oakry. No time of time. Ja. Oakry time. Jeg vet det er ikke, ikke ståret for noe. Jeg kan en hint. Okay. Magnus, hva er i dette rommet? I taunen? <laughs> ja. Karina. Ja. Oh Karina. Oh Karina. Oh Karina. Oh Karina. Oh Karina. Oh Karina. en time som en klassiker. Ja. Så det då 3 av 5 poäng. Wow, det var bra så. Kommentar till Stormian, det var ju vanskligare. Ja. Vi står någon lüttare som bara skrurar över på FM 97,2 akkurat nu. Fister. Eh, vad skulle si, -så altså, det låta som? Jag jag tänkte mit hulgisoled. Jag tänkte dock att skulle säga mit hulgisoled. Mit det er är ju vanskligt skrive skriva sån eh, fonetiskt. Mm. De måste de det. Ja. men om, om det blir oled altså, du kan du, du say si det på mange måsätt. Så det var lite då. Men ta läge <laughs> era. Det är ju när basketmatcher. Tack. Och så har du Kai Kai ja, det er Kai takk for spil, Og takk for i Kai i det, det var det målsom. Ja, han Kai i smaral. Tack och spelgutor. Tack för ikväll. Eh. Ja. Det var trekt. Ja. Det var jul. Ja, vad tid? Det var hund. Ja. Var ni julegötter? Mm, jeg, og og Å, ja, det jeg hadde til og med på juleganser, men det ble så sinnssykt varmt. Åh, jeg er så Han har farme nå. Svettet som det, vet Det er i studiet, altså. Kan og vi like generelt og varmt i leiligheten? Ja. Det... Så. Jeg har besøkt Wee siden var fem år gammel i huset sitt. Det var alltid varmt, altså Wee. Yeah. Ja. Ja. ja, men det ble jo varmt når tre mannfolk turte, og den er en PC som står på. Mm, og så er det hunden og jeg men uh, takk for i kveld. Takk for i år. Jeg tror ikke det flere episode. Supertech episoder. Supertech-episoder i 2024. Så kanskje vi sier fra alle oss til alle dere. Ja. Rektig. God jul. God jeg, jeg, jul. Og godt nyttår. Godt nyttår. Nytt Ellers nytt ja, sier vi takk for det gamle, da. Og så altså godt nyttår i, i nyttårsepisoden. <laughs> Ja, du får, får säga si det. Okay. Tingen ting med vi er at han vet ju inte när eller visst det blir en ny tässä episod. det så? Jag tror det blir det ja. hektiskt ja. ja. folk. Det blir något rätt att på dig. Ja, i år. det blir, blir väldigt trångt. Ja. Jag ja. mm. i vart fall en riktig god jul. Ja. Det gör jag. god jul, speljul till folk. Glädje jul. Ja, glädje jul. <laughs> Hallå hallå Adjö